دې پهون د دې نه د دلایل عقلیه ذکر کین په مسله د توحید باندې ان الله بشکا الله فالعقل حبی شتون کې زانې ده ونوا او د ممبتینه داډو کې نوا اډو کې اغشلې بوډه دیوخ کې یخرج الحیار او باص موحد من المیت نمشرکنا ا مخرج المیت ریو سن کې د مشرک د ژوند د موحدنا او کی حي من السلام دا زرنا او ریو سن کې دا مرده د, مَرْدِ دَ مشرکو من الحی د موحدنا لک کنعان پیدا کو نوح علی السلامنا ذالکوم الله ذا تاسو هم الله دې ان توفقون زالکم ذقصبطن والا چې جون دي کول مرکول کوي د غزا ته الله اغزا تعالی الیکي ان توفقون شرت اوله شوي بل موونیو جوړ کو بل ذلیل خالق کې د سباله شلون کې سباله او صبر او وجال لنا سكنان او غرزون غرزولیش په سکنان آرام شپه دل آرام غرزولنا و الشمس اونور وال قمر او سومي حزبان نقديسا د دې دي صاحب د پاره غزولني ندې د پاره جتاسي عبادت کوي د کسايبين چی بات کوي رد دی په مشرکین صاحبين باندې ذال قضا توذل رازي سو ان ذازر و پوزاتن دریم ذلیل هغه ذات چې ګرزولی ساو زو پاراستونی د تحت دو بیا چې لاروې پدین پی ظلمات البر و البحر پاغتیرو د وچا دلمدا پاتیرو د وچا دلمد کې لارو وې تور باندې پس فسلنا لايات یقین من مغازی بیان کړی ذلال دا توحید دا لیلو بیان کردی دا پار دا قوم چی په پیدا تینا غالی والذی اللہ غزات انشاکم پیدا کریتا تاسو دا نفسی اونا فمستقر و مستودان دا دی یو مانا دا مستقر فمانا دا مستقر سرا او مستودا دا اسم اپول او خبر سره سر حضر دے فمینکم فمنکم مستقرن باج پتاسو کې او سیدن کې دي او منکم مستودان او باج پتاسو کې امانت شی دي پزماي کې باج پتاسو کې پز مکهوسی او باج پتاسو کې امانت دي پزماي کې دیم دا چیز مستقرون دا متداش خبري حضر شي او صیغه در ظرف شي یا د مصدر شي لَكُمْ مُسْتَقَرٌّ فوق الْأَرْضِ وَلَكُمْ مُسْتَوْدَعٌ تَحْتَ الْأَرْضِ مُفَ مُسْتَقَرٌّ تاسو لپاره قرار دی د زمکه لپاره سا او مستودع او تاسو لپاره معنی دی خوذلنی د زمکه لپاره دی پزمه کوسې او لان ضمانت کیږي خاور درمان جوړې لانجو کی نو صيغه ظرفا یا لکم مستقرن فیسلبی اصلا را قراره ده پشاد اپلار که و مستودعون آمانیتی خودلنی فی البتنی پا خیطه دمور که پشاد اپلار که استقرار ده او دمور پا خیطه کی مستودعی و لکم مستقرون فی صلبی و لکم مستودعون فی البتنی دادری مانیشو یو مانا مستقر و مستودع مستقر پا ماند اسم فائل او مینکوم حضب کئی باج پتاسو کی مستقر حسیدون کې بزمکا او باج مستقر دیم او درم لکم مستقر فوق الارضیم و مستقر تحت الارضیم او در لکم مستقر فی السلو و مستقر فی البتن تسیل دادر ورمانی کرلیم فپس سنل آیات یقین من واجب بیان کړی دا د فردا قوم یبقون چی پویږي یبقون د ال قوم د فردا چی پویږي یبقون چې بده پوه شي تاش ویل نو تاش یاد ول نو چې بده منزان پوه کین نو په دې او الذي انزلها من السماء ما الله ذاته جوړې دبرینو بو پهرج دا راباږ پهې نباته کولی شي غیاګانيدار شي په دا من راوبسو منګه من د شینډ کې نه من ل <سؤال> خیرران شینډ کې په دا من خیرران راکو منګه دی خذیرران شډ کې او نخ جو منه راختکو لدی نه دا موت کېبان مترکب په یو د پاسا او من النخل او په راکړې می د کجورینا من طلعه ها د دا ګل داغینا طلعه د دا کجور ګل توي قنوان دانیا اونچې نه ځني قنوان د قانون جمدا او نه ځني ځي اونچې نه ځني نه ځني لکه سينوان د سينون جمدا قنوانون دانیا اونچه نزده نزده و جنات او پیدا کرمی دی باقی چه منعناب دانگورونا و زیتون او خونان و رمان او انار متشابهان یوشان دی پا رنگ که متشابهان و غیر متشابهان پی او ندی یوشان پا خون که خوندونی بیل بیل دی یوشان دی رنگ دی او خونتے جگورن بیل بیل لیں انظرو اگورن سوچو کئی نظر د سوچ دے برد سوچو کئی لا سمری میو لیتا ازا سمرہ کلچ میو نسیم وینعی ہی او پخی کی دے لرا انا فی دالکا اقنفدے کتاو سوہما لائیات دلالنی دفار دا قوم یومینون چیمان روڑی و جعلو لیلہ شرکا دارت کف مشرکین بیل جین باندے بيريان ذا الله صلی اللہ علیہ صداد وګرزول وجعلول للہ شرکا وګرزول دی اللہ ذرا شرکا اسادار شرک نور اسادار د الجنہ مفول ول وی وګرزول اللہ ذرا پیريان شرکا اسدان پیريان ذا الله صلی اللہ علیہ شری کو اوله ذا الله سپتون ورکړو وخلقهم او حال دائی چی پیدا کردی الله پیریان لرا وخرقو لوا بنو بنات او جوړو رو مشرکانو اللہ لرا بنینا زامن اولونا سی زامن جوړو او سی رونا جوک رو اکڑی جوک رو لرا زامن اولونا زامن اولا جوک رو دادا اللہ اور نہ ولا جوڑ کرے البن حم ملک من بغیر دلنا پاک دل اللہ او لوی دے داغنا چی دی بیانای وجو سماوات ناشنا پیدا کون کے اسمان مزه کو دے بده ناشنا پیدا کے او دجو جنا بدت بدتم زکوئی چاری تم ساوو سوقت نہیں کڑے ما علم الہی احد کړي د رسوم کې څه نه وي ناګې ته بدعت وي بدعتم ناش ناشه ده دو ما ناشنا او پېلاكون کې دنا ناشنا اسونه پېلا کړی مخ کې لاغي نمونه وجود نه دو شانتي بدعت بدعتم دې ته وي چې هغه د مخ کې سبقت نه نه کړي او دیو جن امنی کسیر نکل گئی صدورم جل پانچ سو پینسر صفحہ گئی چه وامال سنت والجماعت فیقولونا کل قولین و فیلین لم يثبت عنی صحاواتی فوبیتن هر قول فیل صحابو نیکڑی اغبیدت تے فنید دا صحابان سڑے کئی او دبیدت تنخید اورد داد دین یو اهم شو بدا سنگچی شرک رست کڑے کئی داسی و دی بیدات و رد کئی صحابو پر بیدات و معنی رد کر لے و تنقیدی کر لے عبداللین مصود رضیلنہو جماعت تراغے او خلق ناس کی یسول لونہ و یوحلی لونہ جہرن پتا و ذکر کئی درود وئی او کلیموئی عبداللین مصود سے ورد اوفر میں علم ماراکم الا مبتدین تاثبیت اتیانی ذکر کئی بیتیانی اولی طریقہ پہم برنو نفائیسی مرغوبہ کې چالی صفحہ کې دا روایت نقل کر لیں دوشان شامیم نقل کر لیں پینزم جل کی. او صفحه پانچ سو ستہ دا خوش شامی صفحہ دی بای شامی کی صفحہ اولان دیروس دیوس کاتب اگواری نفعای مرغوبه کی 40 صفحه کی متقی فیط اللہ رحمہه الله نقل کړل او دا شانتی عبدلین محسوسی وصوی ما راکم الا متدین درای سنت کې همدا حدیث ده بیا دې والا او مجاید ذکر کین چې زو عربن زبیر دواړه جماعات داخل شون عبدلین عمر دین هورا ناس ته زا حضرت ایشتین دا کومره په خوا کې او خلکو دو ها من منس کو دا ساق یصلو نو زو حافظ المسجد جمعه ترالو وې دا ساق منس او نمنګ د دېو د مانزه د پوسو کو تاسو سمس کو دا ساق منس کو نو د نړۍ عمر سره ته بدعتون دا مون بدعت بخاری جلدیوال تین سوٹا ایسکه مسلم جلدیوال چار سو نو کے. دیبنی عمر مطلب داده چه دا منز خلقو تخکارکول دا دی منز دا پار اجتماعج رول دا بیدت ته اصل دا منز دا ساخ دا خوصابیت ته دا شارینا دا ساخ منشت ته لیکن دا د دا پار اجتماعج رول غن را تل جمعات تا حجوم جوړول دایي دته یو کار د شاری نه ثابت نه او دې کوي دایي دته شاری د دا سي استعمال نظرخه نه مایش د نه راکړي د نه مایش روکو نو ادولین عمر سي دایي دته دا شان نوي کی نقل کړ دي جنده ول تلور او نام صاحب امامي نوي ان را جونن اتى سلا عمر تیرا جنبي ابن عمر عبد الله ني عمر سي خواږي اوسوي پرنجيو کو نغى الحمدلله والصلاه على رسول الله ن الحمدلله وبكارو خدای او له بزيات کو والصلاه على رسول الله ابن عمر سي ورتو وي لسهذا علمنا رسول الله سلام داسې منغلا نبي سلام تعلیم نور اکړي نبي لي سلام خو چ الحمدلله على كل حال دا سوای نو تاولځیا ته وکو او ور نکیر پکای دان چا غ درود ویل سه ګنا خونه دای ګړې عبد الله ایم عمر سی په نکیر کې موای دي سین غلط دی وې نبی علیہ السلام ته وځي خدل شي الحمدلله على حال والصلاه على رسول الله دا به نشتا یعنی څنګه راکړلی بانګ یې راکړدی خبرو کې راکړدی ذکرونو کې راکړدی در آسی ترمذی دین جیل او اتن وی مشکات دین جیل صدور صدور ک ابو کی دویم کیم او جیل اوتینتی صحه کی یو موازین ده د بان نورو زال فاضل الصلات الصلات احضر الصلات مانزه در آسی مانزه در آسی دال فاضل زیاد کو او خلق له داوت ورک له مانزه در آسی ابن عمر سی او فرمایل چې دا سره پاگل تا تاسو باندې داو تر نکو خلکو دیني چحي علي الصلاهي رسول الله اگر کایپینو چې زانه الفاظ جوړو او يو فرمين اخراج بنا من مسجد هذا المبتدي د دې بيتي جمعات نماو باسي عبد الله ني عمر سي پستر کو باندي کمزور شه دي نا خپل شي اگر ته اخراج من مسجد حاد المبتدی دا بیدتی دے د جماعت نمو باسی ابو دعود جلدیول صفحی و کم اتیا کی اگر سکار کر دے خرکو لے دعوت ور کر لے منظر در آشن خوزیاتے کر لے هغه سری بانگ بیل لے اگر بانگ نروس دا الفاظ بیلی خودیو بقی جمع نزی در آشن اگر دا شیخ خان پر کیا واضو نہ کئی عبداللہ نیومر سے سوئی دا د دې بیا دې نموخ کا او اوس کوی ورته بیا دې نه وای دا د غړي پټ او دا سختی سختي کړه سختي نه دا دا سابو سنتي بدت او بدت د بدت نه وښتناب کې ان دا شانتي عبد الله ني عمر یو جمعات تلا او په هر حديث کې را دي ال تا من عند هذا المعتدي او دмунځونو کو ترمذي نه قل کئ ولې مې اوس فلفي منځونو کو جمعات کئ جلد اول صفحه 25 ترمذي کئ امامي نوې شرح د مواذب کې لیکي حضرت علي رضوانه او اغه یو مؤاذين ولي دو يسوبو فلشاء ماصوتن فمانزه کې تصیف کو بان نه سیوا اوازې گوخ دیو بخې منجمه نه زیاده نا حضرت علی سیوی اخریجو ہاں آخری من ھذ المبتدی اخروج من ھذ المبتدی من المسجد حضرت علی سیو الفاظ دا اخریج المبتدی من مسجد ابي دا تجيذر کی جمعاتنا دے تاسو امام دے بیداد من المسجد او دعا شانتی باب نقل نظر کړلې بابو تصیف کې جلد اول 21 په تا کې او دا حضرت علی سیف نے یو روایت بلوم دادې چې اوسړه د اختر ورځ باندې د اختر ورځ نه اراده وکړ چې نه په لږی مخ کې د اختر د منځ نه حضرت علی سیف دې سلام نو نو کیناو مګوم ما د منځ منی مڼی ک په منځه باندې الله پاکه زاو سزا ورکې نو علی چې وردو فر میل چې تا په منزمان داعظام نه در کوي د پیغمبر په خلاب په آذاب در کوي دا کار پیغمبر ل سلام نه دی چې پیغمبر نه دی کی ک د آبس کار دی ور منځې مرکلی شرح د نخبی یو سر شپته کې نقل کوي او دوشانې نظمون بیانی او یا کې نقل کردي دا چایلسه د منظر سره مر کړل دا شاندی عبد الله بن عباس ردانو د حضرت توس تابعی هغه د ما جیګر د منظر او مونږی کو نفلې کول نو عبد الله بن او منې کو چې ما کو دامو د ما جیګر مونږ تا او رسنده پرنيستا او نبی علیہ السلام دا کار نه لکنه ګورم دا نبی علیہ السلام نکول دلیل د منی دي چې پیغمبر یو کار ونه کوو بس دانش دا نن چې بدعت کوي ذکر دا पारा حلقه جوړی ورنډ جوړی اورې کاغذونه شای کی پلان کې جمع ته پیر سوراځی راغون شي ذکر وکم دا کار صاحب پیغمبر کړی دا نبی علیہ السلام صاحب وکړل چې وګی ذکر به ترشه دي خدایغه د فار اجتماع اجرن د زیاته په دین کې دای نشتا او د را شان دي مصدره جل ديال 115 کې نقل کای سید ابن موسی ابن رزننه داغه ناصیو دا روایت نقل له چې اوسړې د ما جیګر د مانزنه اغا اول او النفل کول ناغور غور تو فرمال چې دام من مکو نا غی زمنکم الله ور عذاب را کای نہ غور د سوې په منځه صاحب نظر کړي لکه یو عذابوبه کبي خلاف سننه ته پیغمبر خلاف کې به عذاب در کړي دایری مم نقل کړل دوش پته کړي او د غشنتي صحابه کرامو په بیادات باندې نکیر کړل نه مسند امام احمد سيب سولورم جلد 200 سو ولسم کې هغه کې نقل کړي او وې چ حضرت عثمان رضی اللہ عثمان بن عاص تھا چ دعوت ورکم چ دو دا خودنی دعوت چ سنت و خیرات دیں اور عاشا اگر تین انکار وکم خلق تو پوسو کو چ ناغو فرمایل چ ګورا ان كنا الا ناتل خطان علی رسول سلام دو سنت و خیرات منځ نبی علیہ السلام کو خیندے کړي چ بچي سنت کیږي کی خیرات ده یو او خج بچی جوړ سی او شفاء الله اور کی داغ نور شکريه خیراتيه بيشتي وجد سنت او خیرات کين دانيش تا خلق راوندې دعوتونه коре دانيش تا حضرت عثمان ابن فرمایل چین نا کننا لاناتل خطا منب سنت او خیرات لنراتو نبی السلام په او کين سنت روړې کوله ما به زيادت مسند احمد سولورم جلد 200 ورسم کې نقل کړ دي او دا شانتي مسلم شريف نقل کړ دي جلهوال دو سه وا اچي حضرت عثمان بشري بن مروان پیغمبر باندې ولي نو دو او دوانه لاسونه په نامي خودي نغور دا سخت لري جي استعمال کړا چې دا کار تولګه مانه بي السلام دې دلته چاغه دا کار نه وکړي ته فقيه دې ته وو ګورا صاحب دې بي ذاتونه کېر کې په کار دادا چ سړی دی بداتونه کیرو کی عالم بد بداتونه کیر گئی معاشره کی, کی بدات کیږي د وزان غل کې نو بدات او بدات وای او هندا زمونږ جماعت شار الحمدلله زمونږ جماعت څو نفرات دي نګه بدعت پګوتکای مشره شیخ وای زب حال وایما خپل تدخل خو په لخوا خاږي نه سی او ګنه سی اورې کنا حال وایل پکار دي چې معاشره کی بدعت کیږي نو بیاخره چدا کار بدعت نه اڤل د خلک بیا ځانته مینه کوي کنه مینه کوي خپل افاده بجه او سماوات ولار ناشنا پیدا کون کې تاسمانه مزه کو دي ان نا يكون له سرنګی بشي الله در ولدو دلته کې نه په دولت وکړه بنا په ځان د نسوارو زکات باندې نسوارو دا عقیده وا چې الله ولشته بقره کې د نائب نبی کړو او دلته د ولت نفی وکړه بنا پزام ظام د نه او د الله واللتې پې ن سواره و کې پیر کوې یو وډله په کې دا چ اللهله وله سیت نو نهپ دا وکړه لم یو کوته کوونلو وله سایما نشت الله دبیبي و خلله کوله شین پ دا کړی اللار شو او ب علیم الله پار سفې ظاللی کوم داسې تا سويم الله نے رب تاسو لا الہ الا هو سمرا توحید نشتا حجت را مگر یو اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کون کی دارش دے پابودو د بندگی قسم نو کی اللہ بندگی اللہ ل رخاص گئی یو اللہ لو گئی ہاں اللہ دے بندگی وا لا کل شے وکین اللہ دے بارسی مانج موارو لا تری کو لو نج اګی له وره الله لره نظرونه دامه نه ده چې نشریده الله لره نظر چې الله لیدونکی ګنو چې مستقدمه متذله صاحب شي او دا مطلب نه ده چې نشریده الله لره نظر ان الله لیدونکی ګنو دامه نه ده معنی حادیث سره لا تدري کولوا سوارو یا حد نشي کوله په الله باندې زرونه راګيرول نه شي الله لیدل ممکن دي دا ځان لا خوري چې په دنیا کې واقع نه دي او په اخرت کې واقعي جناتيان بالله ته غوري او دیدار د الله تعالی به کوي او دنیا کې ممکن دي دیو جنا موسی عليه السلام جو سوال کړ دې نو الله تعالی کړ دې په استقرار د جبل فورې او اسی جبل ممکن دی تعلیق ممکن پوری امکان پیدا کئی فمو معلق کی نو معلومہ شو چلی دل دا اللہ ممکن دی البتا واقعی ندی اخیرت کی واقعی مومنان برتگوری او دا بیتر نعمت دے چالے مومنان لور کے اللہ نصیب کی نو دلتا مانا صدا لا تدرکو الابسوار نشرا گیر والے احاتنشک والے پالا بانظر انام ان نظرن به حادثه نشکول او ادراک په معنا دراګیرول سره راضی لیکن اوس کې براשי دونه وکي حتی اذا ادرک الغرق راګیر په هغه درک معنا سره راګیرول لا در ګلو نشی نشي راګیرول نه ها الله درنه درونه او الله یذرقلو سوار راګیرای نظرون لرا ستر ګلرا الله په ستر وی حاته او ګیرکای دا الله د قبضه دلان دی واللطیف الخبیرو اللہ دے بارک بین نزک اللہ یدرک الافصار الخبیرو او خبردار دیں نو یدرک الافصار الله راگی رئی نظرون درستر گدراب دا ترغیب ورکئی قرآن ته قد جاکم یقین راگ لیتاوستا بسائر من ربکم دا عبرت کتاب ساوز درابنا دا دا عبرت کتاب دی بسائر د بسیرتون جمع دا مانئی دا درد پوها درد آقل مندی دا دی برد کتاب دی درد د پوی کتاب دی پا من افسورا نو آغا چاچی برد واغستو پل نفسین دا پار دا پیدخ پل زان دا ابردخ لالی پا دا قرآن نزی پام نسیت واغستو زان لئی پیدا اکڑا و من آمیا آغا سو چنا پوشو دا دی قرآن نا فعالیها زر بیپدو اللہ و انتا پوست کئی چی دا پلار دا خط دا سرقه درو ذباچہ را خدمت منبر د خدای سرځما د خدای سره قدرنو خو خبره نه پویې نو جمعات محل کې وې بیانې ډول نه کې ناشې او اتلې والی نو تګریب ډول نه کو وخت ول نه لګو پیسې ول نه لګولا ومان علیکم یا ابین او نیم پتاسمان ساتونکي وقذالکان تصرف الایات وقذالک ادا بلا قد... اقبدا وکذا لك كما تلون عليك من الدلائل څنګه موږ ته دلایل وسلني په تا باندې دلایل وسلني نو دا شانتي نو صرف لعات چلو موږ عندنا وليقولو او وايي بذخلكو درستا درستمان تعلمت من فلان دا فلان کي ذکر کړه کړه ته فلان کي شاګرد دي درستا تعلم تم پلان پلان کې ذکر لې د کارایو کې وراشي پنځاو یا کې سورياراو کې وربسي پنځاو د پلان کې ذکر کړل پنځاو یا بارالم له لویو لجن استغبرو من قومي الذين سذيفو لمن امن منهم ا تعالی مونہ ان سوالیان مرسل م ربی خ تاسو نو صالح علی السلام صفائی کوي نو له هغه الله ترمن لیکل شه دی پیغمبر دیسو نو قالو اننا بمورسلی مومنون ویلغي من پاره چې لیکل شه دی پاری ایمان راوړو د پیغمبروم دے کومه خبروم منو اوري کنا منګه تې د ړون کوو نر شاګر چې ناغ د استاز په نوبان د فخر کوي او دله شاګر چې ناغ د استاد نو پټی او س غ کان کې نه نه نه مړه سېتللیو خو ترجمه ده کړی اوري که نهغ پنجره چې دا پنج مړهمون پنجان نیو خید نه کې مونږ خوې داغه ترجمې ته کېنا سوچی د سوی دا, سو دا دلی او نر سره چی ناغ د پنج ټوله خبرې منه. اوریکا نو ماته حق بیان کرلیں زې مننم بیانو مې تسوي نمنګ باغی شي صالح علیہ السلام باغی له غریشی مانره وډم تشدانې مرسل ده حقم دې خبرې ومنو نو هغه بدای تعالم تا د پلان کې زړه کړه کولا نن هم دا وای دا د پلان شاگردان دي او او دې قالم دې دا سختی دا فخلق مانی پتوې لګایې قسمات قسم نمونه اخلی اوریکا د حق د بندوال لپاره پس مارتو سمباني او جهچا په ہدایت کې دسمت کې الله دې دې کړی په بارون نه باندې حق دې ټولو باندې جارو نروزي او حق قبول کی او چې بدبخت دی جو اخو باندې غوړی نو ګمړای کی وای نه قران درستا د پلان کې نه دې زګړه کړل دیم درستا په معنا د دارستا دارستا زړه خبرې وکړم او دریم درست معنا تخصصم تا جګړه دې را سره جوړی کړی دا دروونه معنی درستا د پلان کې دې ځکړلی تعلیم تم ان پلان درستا دا راستا زړه خبرې وکړه پرم داسره ونن بیا دا مسله مسل ده او درستا تخصصم تا جګړه دې را سره جوړه کړل نا ولینو بینو بیانو دې لرا دا کوم چې ویګي نو ستاسو جواب بدای جو با اعتراضات کئ ہاں ستا جواب دای ګور اتبي ماوهی لیک زوخ بدی مامور شیمه چې روان شه باغ پسې جوی شه تا تا تربنا الله جي سویل دې مونږ دې تا بيو مونکي خرګو تدعا وي چې قران سويدا و او قران کې سې لا اله الا الله نستاجو ترا مگر یو الله الله په خپل سي پتونه کې و دي چاله برخه نور کوي نه ورکل لا وارز انين مشرکین او مخواد مشرکانونه ولو شاء الله او خوشين الله شربن او کړه دمی په ما کا او نه غرزولې منغتو په دیو ما حفيذن ساتون کې منغ ساتون کې نه غرزولې او مان او نه ته په دیو ما زموارو دا اوس طریقې تبلیغ بیان کوا خبر اک لگا کوا الفاظ انده ادب وای ما شر سید الله ک رحمت کیا بجسہ ک والا یو طالب العلماء جماعت کی خود جدا اولیاء و بدی شروع کړه طان کی دا کولیش طان دا کولیش نخلق و ہو. ما تو سو کرا لای چطانی کی بیا ہو. دا وی خبر وکړه نخلق و ما بسرا لای چ مسل میں ک والا خلق ول میں خیو کړه ما دا د کنزل خود لنی کتاب بر باند ی او و نوونه په به د غستو خبره کلکه کوه د الفاظ الفااز دا دو ووایه سونه چې ل کوی شي نرمی شي خوګولی شي دونه او لی کرا س شي کولی نیکان بندیګان سنی شي کولی او او غه ترفااز ویه د کې لکه د نه راې نو کې نه قرآن و دا الفاظ خو نو مانا کئ طریقہ تبلیغ چې الفاظ هیڅ نیمال کا ورات صوب الذیناء او کنزل مکویا کسان ہوتا یذون نور رحمت کئ نور من دون اللہ بلا اللہنا یذونا من دون اللہ رحمت کئ بلا اللہنا کنزل ورته مکوئی ردیبدی ورته وای او ردیبدی موایا کسان ہوتا چې نور رامات کئ نور ته چلوہی و یسب اللہ نجیب کنزلو کی اللہ تعاد وانا پر دشمنی اللہ تو کنزلو کی بغیر علم بغیر دپوینا ها بغیر دپوینا ولہ تر دی بدی وای نا پوهی نه فوجی بغیر دلیلنا او دی وره دی بدی وای کذا الی کا دوشا ان زیننا فی سکرہ منغا لکل یومتن عمالهم د غی عمل من ورته هغه شریکي عمل خسته کړل له ثم ال عربی بیاجو په ضربته مرجو واپس کېدل ضروری په یو نبی اوم خبر ورکړي دلرا بما کان یعملون قامون رجو الله بیا خبر کی چې خی کړي د خوب بدلور اور کړي او جبه دې کړي د بد بدلور اور کړي واقسم بالله او زجر ور کوي ها او دو قسممونو خوړو پله باند دی جا د مضبوط مبوط مضبوط کاسمونه پله خوي ل جاتون تون کرا لوته تون یو مجز د یو منو ایمان راړی په دی منږ ته مجزه پیش که مجزې د راړه نه مونږ بیاومو پامبر ته منږله مجز را وړه منږ به دو نو الله وي قل نه ملایا اِن د انند الله د نه پ د سرود د پمبر نه مجزات د اختیار کېې ځما کې خو مجززات نهدي ځوخ مجزات په خپلښ ک نه شم راړی دا سوال د دو د زده دنادو کې د پرران نه برغټه مجزشته پرران پې غ راړیو شم اجات لامنون شم او سیشي پاړمو مینانو تاسو دران مؤمنانو تاسو شي شي په اغړی سلام معجزات کذراشی نبي ایمان اندر اودي تاسو شي شي په اغړی واما یوشر کوم انای زاجات لایمنون شي شي په اغړی تاسو سلام معجزات راشد ایمان راودي تاسو پته نشتا دا پته ما تا دا چې معجزات راشد ایمان راودي تاسو بنه په زپو یاما کموجزات ورته عمر اشین دیمان دروڑی و ما یوشیرو کوم سیسو پو کو تاسو دره مؤمنانو اننا پدی چې موجزات کله راشین ایمان دروڑی تاسو پدې نه پو دایله ما سفری دا پدې نشته ما سره دایلم دی چې کله موجزات راشي بیام دی نه منی دیو مان ادا و ما یوشیرو تاسو دره ما یو تاسو سیسو پو چید دیو نہ وسین دیو منی کوان منی اللہ زذرتے ہے ما کہ ان اذا جاء تائمن اقول لكم ان اذا جاء تائمن معجزات برائے شخ ایمان دروڑی و ما یشرکم بحالیم توصیش پو کہ دی بہان توصف دشتے کہ معجزات راشن منی کنا منی توصف دشتے نہ نہ زذرتے ما کہ ان معجزات کرے شراش ایمان دروڑی مویزات پر تراشی خو بیا نه منی او درین دا چوما ی شرو کوم ان نه زا جا یومینون ها پپته دا انصر و ما ی شرو کوم سیش بوکړی ان نه چې دا مویزات کدراشی یومینون لام زید نه دی مان راوړی تاسو چې بوګړی چې مویزات تراشی نیمان راوړی تاسو په دنيشتہ دا پثما تا شيراودي كن راودي وا ميو شيروكم ان نه زا لا يمنون لا يمنون کلا زا يسو يمنون سي شي بوغري په دې چې مویزات راشي نيمان راودي تاسو په دنيشتار او سرورم دا ان په مان د لال لده وا ميو شيروكم سي شي بوغري تاسو لعل شي چ مویزات د لراشي نيمان راودي تسهیل لاټوري مانی کړلی يو قمايو شیروكم سیش پوکړی مایا کون منوم چې به صحه علي الله زرتیم اقول لكم ان اذا لا یمنون او ذم قمايو شیروكم سیش پوکړی ان اذا لا یمنون چې موی ذات رښینې من دروړی تاسو شپوکړی تاسو نه پوها زو پوها یما زرتیم چې دې من دروړی دریم قمايو شیروكم ان اذا جاءت یمنون لا سیسی پوکړی پدی چموئیزات راشین ایمان راوړی راو ایمان راوړی دا پته ما تا چې راوړی کنا راوړی او یا فمان دلال الله پمایو شروکم سیسی پوکړی د دیو په حال انھا لالا شای چموئیزات تل راشین د ایمان راوړی و نو افیتم او اړو منغا دونه جوړ د فامنا الله عزوج جوړونه د قران د فام جوړ او څوارم او سرګې دیو دلیدونه سرګې د قران دلیدونه پدې قران سرګې نه لګي کما علم يؤمنو به دیو جنا اول چی مان نه راوړې پدې قران اولزل اول نه دې معنی اول نه انکار کولې بیا دې کوله اوس مې بدی شي نه دی نهړو معلومه سوچې دا حق مخالفت نه پکار د قران به اړبین نه پکار د قران به احترام نه پکار دا بیا سره محرومه پدیشي اللا دی و جنارم چې اواز د ایمان دروړې اواز دینه ده مندله ونه دروم پریتم جوړه را پیته یا نی په سر کښې جوګیا مون سرګردان ولا وندنا نزله اليهم د ازر ورکی پینکا بچری منګار आले ګله جوتا ملائک وکلمهم الموت او خبره کړي د سرمړو واحشر نالهم او پورته کړي می د خلقو کل شین ار یو شین په بولن مخا آیو شی او تخار راغله اغه اور تیرے او د الله کتاب دے د الله پیغمبر دے ملائک اور تویل او دغه شانتی ارش می په پورته کھڑے ارش اور تویل نبیا ماکانو یومن ندی دا ک چې دیمان مان راوړی الا انشاء الله مگر د الله خو خوشین ولکن اکثرم یجهلون ډیر په یو کنا دا نا فونی جاهلان دی او نم نوکنی وقذاله کجالنا تسلی پیغمبر تا کما جالنا لکا آدان سنگ چی مطال دشمنان گرزول او استا مخالفت کئی نو داسی دشمنان ما دا هر پیغمبر د پارا گرزول لی دا هر پیغمبر مخالفت شهده قستا مخالفت کیگی استا دشمنی کیگی نو پدی سینما تنگوا دا دین سر راغل دادا اشد البلاء الانبياء ثم لمصر فلمصل زیاد تکلیفون ابانبیاء و درشیو بیا چاری دسون په مرتبه درجه کې عمل کې سې نزدیکی دونه به تکلیفون راځي نو کما جال نہ لکدان سم چې ما تازر دشمنان ګرځولي پدې مخه پکې گا سافه له مخالفت کین الی مار کلی کې ګرځولنی غزا له جال نہ دوشان من ګرځولنی دې كل نبی هر یو پیغمبرلرا سوره فرقان کې ورایشي یو درس کې هر پیغمبر زرم ګرزول دی موږ هر پیغمبر زرم عدو دشمن شیاطین نورینس دا شیطانانو دینสานانو والجن او پریانو د پریانو مور ګرزول له حمیم سیده کې ورایشي رستو پنځېشتم آیات کې حمیم سیده پنځېشتم آیات موږ ورګرزول دشمنان د انسانانو او پریانو حمیم سیدہ 25 آیات دلته وې وقیدنا لهم قرانا فزینلو ما بين ایدیهم واخرهم وعقالیم القول فيوم من قد غلط من قبل من الجن والنس ما نكر دو سان غرذلنی انسانانو دی پیریانو د شانتی زخروب کې وراشی شپک د رستم کې سورې زخروب شپک د رستم کې من ورا غرذلنی اغه شپک دیس سمات و میاشو ان ذکر اغسو چې شمکور شي د الله دی کتاب د الله دی کتاب نزان شمکور کی دی کتاب ته نګوري دی کتاب ته نه کینی کتاب نوری نه راست دین ولو فر گئی نو قی ذو شیطانن مقرقوم در شیطان او لو قرین اغ شیطان دري دوست بیا شیطان خپل قبضه کی غ چې په کممه ډړ باندې بیا شړی جو شلی کې الله وي منګر دوول دي هر پیا بردوون دشمانان شتی دلینسشیطانان د انسانانو د پیانو یوهی بعض یهی بعضو هم اووسې کوي بعضېونه اله بعضین بعضستا دوفل کولی د مما خبرو غرور ان د پارادوکس کولم علما خبره تور دی من غړې ته قسې به سند خبره نتا دا ورته ور دی پلانکی کتاب کې راغلي چې داشته باندې چې راي خبر فاضل زان را ورزو اواز د خبر نارای د درو ملما خبره وله ش عرب وکه که خوشے ساده ما افعل نو وكړا کار دی جو ديون جو ديون زور بزور من پرے دیو او اللہ جی دیوڑے اللہ زور نہ کہے اللہ تو مختل ہے چاہے بھی دین نو کڑی مشرک پشیر نو خور کڑے مبتدیہ بدات نو خور کڑی اللہ جبر نہ کہے بزور انہ نسے اختیار اور کر دیں ولتصعد اول بیان دیہ پارا چمائل شیدہ تا لونا کا سانو چیمانڈ پاخیرت چرکم پاخیرت ایمانی شجاعا دا خبر ہوگی دجے تابیش قرآن پڑھی سنت پڑھی او توحید فری دی او سنت فری دی پدې ته تابې شي لا یمن نبې الاخره ولیرزو چې پسند کې لرا ولیرقتری فو د پاره جوړ کې هغه چې جوړون کې دي افا غیر استا جو اپسې جو منګړه ته کیسه پیش کین واهیا ته پیش در درو غرواتونو پیش کین د شک دې اسباد د بیداد دې اسباد د پاره استا ابرر علی اطر ای برر الا ن تلکم حکما الله وای چې علیم الله دې الله هوې دنه په نقصان مالک الله دې الله هوې غيبانه حاجت وکما ته چره وا او تا سوئے نا بل پوش بل حاضر ناظر بلش دې بل څو در آمد دان منما اب تغيا کمن ا طرف کوم بي سلام کون کې دا بي الله نه تل کوم بي سلام کون کې دا الله کتاب شته او زبل څو په سره طرف کون کې وګړو بل کتاب و الضی الی الله غذات چرا له کتاب مفصل واضح و الذین آمنوا بکتاب آ که سان چھوڑ کده موته کتاب یا لمون بودی انون من وذرم ربک چدا کتاب را له شه ساده ربنا بالحق دپار دی د قرآن سره غل ای زاره حق لا می زاره حق به خلق د سن کی خلق به دی قرآن تر وندی نی ورت په بنور ورځې کې اندیواز غرمضان کې به چې له قران لوړ کئ را بشي کې بني 15 شعبان نو شروع کړل 25 رمضان پوري او کې بني ورتا پابندې سرا داول نه تر اخر پوري به او چې خپل کتاب کې سره لګي نه حق ورته کارې شي منزل مې ربي دارالګل شي استاد رب نه دې بالحق دې فار دې زار داغ چې مخلوق ته حق شي فلا تكونننا نتمكيغامن نورین دشكونکنا په نزول د عذاب په بدوین چې نیمه ني عذاب پر عليګما او وتمت کلمت ربک او پر شای د حکم دروسته ستخان پرشتیا وعده نو پر انصاف الله دین صاحب پی سري کړدی چې په بار سالا هغه اب دانیوازه الله وخت داريوازه الله غبان حاجت وکین چغی دی مواری او د الله د بندګی ټول کسمونه الله لدی سو کوسر نشتا دا دادل عدل به سره لا مبدل کلمہ دین استبدلون کہ د حکمونه د الله واسمی الله جوولون کې په هوا پته ټول دنیا خپل طرف ته دا پیغمبر علی سلام د قران اشاعت کوي قران خو ري د قران د ورګې تمام يهودي خلاف دي تمام ولیانی خلاف دي بل طرف ته دا ټول دنیا په یو طرف دا یوم الاول او توحید او سنت دوه دی دوه منو الله دې ډیرو بنمانی و این دو ته او ګړو منله اکثرمن فزار دي ډیرو هغه بزما کینی ذیل لو کان سبیل الله واو دې الله دې کتاب ډیرو بنمانی د حق تابعان تابع داری دی یوه جن دی ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصل داري چاغو اعتبار کثرت د دلیل نه دی اعتبار او د دلیل امام بشافیع رحمۃ اللہ علیہ اجل الذیاتی بغیر عمل کین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چې کم تر ب تو د کم حدیث تایید په قران باندې شایع ایمان څخه بغیر ترجمور کین لکه مصدر تامین دا نو امام بشافیع رحمۃ اللہ علیہ حدیثو له ترجمور کین امام حنیفه څخه چې د قران نه تایید شیل او اذا قران القران فصل مولا تامین دعا او دعا کې پټواله سد مستحب دے اذن نادا رب و دوان ندان خفیہ و دواربکم تذر و خفیہ زکر امام صاحب امین په پټه مستحب ہوئی انو امام صاحب اصل امداد دے چه کسرت لر اعتبار نشت قرآن ام د ډیرو دیرو بنا تابع کی گئی تبا تابع کی گئی دا حق او گور کم طرف حق تے دا غیت تابع داری کوان و ان تو تے او قرآن شوئی پڑی راو پس بزمائک کی دیں ذللو کا بڑے تازہ دا اللہ دی دا کتاب یہ تجو نہ نذران داخلق مگر خپل گمان دیو خپل گمان تابې دي و انهم الاخرصون ندي مگر اٹکل وېن کې ني اٹکل و ويل کئ د قران سنت نه خلاف ان رب کا یقینن سارم هغه دی هوا باغچا جهتا کی دا الله دی کتاب او الله دی هوا پلار مندون کو باندي اولسا پای کې رد او دو میسه کې رد شركي پھیلي د دین دوی میسه شروع شو په قول او خرهه بما ذکر رسم الله علی دا نه چې عاشقون دا الله پاره د الله نه جبياشي دا رد په تحریمات العباد د مخلوق د وجه نه حلال شه په ځان مې بندوي ما حلال پیدا کړل دي نه په ځانې بندوي مو په غذا خوراک سره تعلق ساتی نو چې دا خوراک د پاره ما حلال پیدا کړل دي نه په ځانې مې بندوي کیدا پلانکی بابا بند امر غیضا د پلانکی بابا بند مه د نډن مه له داسې 1000 بادام نه کړو دوه زده د او دوشان روان چي نه دوه زمانی دوجنه لکه تاسو نه په عالم کې عامي تحریمات و لعاد ودون له خاص وړي مقرره کړی خیراتون له خاص پی مقرره کړلی په نور شپه نه کو دا اوله جمعه دا عادت سره دا ده د تینځه مخیروس نه نه داولې وېدا بیا پکې سوال نشته دا ځان هغه حلال وړي په ځان څه کړلې باندې کړلې په ځان رد کې الله په تحریماتو ولې واد چې خوره دا غينا چې یا شینو د الله پاوې په ځان یې موندوي ان کنتم امر د پاره دی به حدې خوره یې تاسو د رواجين باندې موندوي مو کایه تاسو آیاتونه د الله ایمان لرونکو او مالکم او سی تاسو دنا چې نه خوره دا غينا چې یا شینو د الله پاوې وقد فسهله کوم او حال دا چې بیانی الله او دلته کې فسله پهه د ماضی شينو پهې شکار دی معه دا ده و فله کوم بیان بیایان کردله او نو کممځې بیایان کردي نو چا خدا خبر دا خبره ک ده چې دا بیان په کې کی دی معده کې خدا خبر کمزور دا خبره کمزورې ده ولې ځکه جی مائدہ فنوزل کې یو څه ذول سم دي او انعام فنوزل کې بنوز سم دي نو مائدہ قرث سورہ الله او فسل خماجنا وقدر فسل لكم واضح بيان شی تاست بوخا دغه بوخانه شله قرث بیانې چا د سورہ نحل سره لگول نه چې قد فسل لكم واضح بیان کړی الله تاست نحل کې خو بجیم سوال لې نہ حل فنوزل کی او یاد ہیں انعام فنوزل کی 15 فنوزل سمندینخ فنوزل کی رسو شو بیاق په کار ده دا, دا چې رسو الله بیانې چې رسره ولاشی وي د مزاری دا خو مازی دا, دا تاسو به جوابو کوي دلته کی مازی به مان ال مزاری دا ماناسه شو وقذ فصل لكم او واضح بیانې الله تاسو ته رسو ته بیانې کنا په دې سورۃ کی رسو بیان روان ده کنا په یا نام کې وَقَدْ فَصْوَلْ لَكُمْ حَالْدَارِ چُوَازِهْ بِعَانِ اللَّهَ تَوْسُتَامِ او ماضی پر مانا دا مظاہر راضی گنو زینو کی لکا انبیاء کی براشی اقتربا لین ناس نیز دے شعر خلقو اس نیز دے دے او ماضی پر مانا دا اتا امر اللہ نحل کی وئی راضی حکم دا اللہ راغل لینج راضی حکم دا اللہ دغشان سور نور کې سورة اندلنا سوره مڠا رالي گوديل زرا او مقرركو پليغه احکام نو بعضي په مانو ذو ظاهر رازي دلته کې نو مازي ماره ذو ظاهر ده نو بيان الله تعالى کم زي بيان دي صورت کې نو سوره نه کړه نو مشرکين او عقائد روان دي دغې شرکيات روان دي او رو رساله بيان دي وقذ فصل لكم حال داري جوازي بيان الله تعالى ما حرم عليكم اغا چبن کړي محرمات در تعالی ذکر کئ الا مسورتم مگر اعلی محتاج شيغا تا ها کتاص محتاج شي اوزان پیدا مرغ نہ بچ کوئی دون اوخره نه خیر ده نظر ده غیر الله خراخ حرام ده بابا کی دیکھ پکڑ لے وغیرہ شیر ولگی نمره اور نو په دونونی تیواخ ل شیر د ولگی نزان ها دم مر نہ بچ کم دي اخر نه پچه ال ته گزیو پکېټ دي می چیغل لکی بیا ور ده کینی او بیا دې په کیس کې ځان له تریځ بابانې مخور دروړل او ریکا نه دا پدی د الله نسی حرام دې خوړو پدی د الله نسی کدا مرنه دې pisan ساتو ناخير دې مړ کې دې خوړو ناخير دې دوه نه دې خوړو ځمر نه بچ کې دې الا ما سورته مل مگراج محتاج شه یتان یا په نن دخل ګنا او ځینلون خطا کول غي بیا وایي بخل خوښاتو بغیر بغیر دلیل نور گمراه کئ ډیر خلک داسي دي چاري گمراه کئ خلکو زرا بغیر د دلیل نا به دلې ګمراه کئ د قران نه دی اړه قران لمزه داو پنځه بریه ملا دي کرامات نه مني او دعاګان نه او خیرات نه مني اورې به لا دلې د قران نه اړه دا نه وي چې دا د الله کتاب دی دا الله را لګلې دې لیدې چې دا الله زبني ګان دې تر شي او په توجو باندې ورته کېنیو دا ورته بیان شي چې الله پریګستر علیګلی د خپلر د خطنه لا دي نه د خپل خط درغه سه ګوسو ګوسه ګرځې چې اوس راغې کورته که تم ګرسه دا په کور کې وې صادق ترې به کور کوم دا ضروري کېبندم نیمه شپه ده ماسن دې اوس راغې خاطر اورل زره و تا ما ور دې ما ته می سګډيب ندير کوم خو زم ما روړ دا خطر له غلي واه قمقل 파ره را لې گل نه ما د ويزيا ټکړم نو ما ژوند چتا ويزيا تاریخ پکې ور وړاندې ور سونه زکه می تعال تقریف را کوم ما ور دا خط پړاو کوم یو ګور دا الله بندا دو ور خدې پاره به راغنه پني مش ما را باسه الله یو خطر له غلي له 파ره به قران نه دا چې دا تارغه سه پمولا بسلے چھملی سیو کو نور ورزی ما توخ نور رمضان دے اوز اللہ کتاب روزے میں اللہ فراکس کا قسم نشتا گٹ واٹا سین نشتا ترا تا دا کتاب ویز اور میں کی سدی فکار ہوے تار ہڑے نو تو خیندر اڑے چھمنگ در ترا واسنو تو تو زان محروم کہ اوری کنا ان قران بیان ہی دوکانو کتابني کې ناشي ځان له جګيره خلني حالان کې چې قرآن بيانيږي په دې وخت په ذکروم نه کې په دې وخت کې وا ځان له نور خبريوم نه کې دې وځنا زمنګ تبلیغي ملګرا چې راشه قرآن بياني کوي نو قرآن ته کېني کوم چې نه په دې له ماروال شروع کیه الګو باندې کواړه ته قرآن په مقابل کې اوس په دې له اعمالو ځان ګورنګارې نبيه عليه السلام فرمای من شغله القرآن عن ذکر ومصلتي یو سره په قران مشغول شوم د نور ټول صوابونه ولا زیات صواب کوم د تعلیم نه بلې کې صواب زیات دي د ذکر نه بلې کې صواب زیات دي د تلاوت نه بلې کې صواب زیات دي نو قران ترجمه کړي ځان له قران علی تلاوت کړي بیا دې به قران کړي داغه نه په دې کې صواب زیات دي چې ته کړي ځان له تصویر هغه سی تصویر داغه نه بلې کې صواب زیات دي بیا دې به دا چې قران بیا نه یو ځان له تصویر په پور کې بلواکي دا وخت د قران دی خوب بلوا کیوګه دیوکه قران ورار دا خوب ارچالو ژوند انسانان نه دا موږ له خوب را دي لیکن دا خوب ورسته کې د قران په وکه خوب نه کې اورې کنا زمونږه باجی ملګري نغه گی انټرو ستراشي کوشش وي ودو نه لکه خوب مکه قران مخې دي کوشش یو آیات چې داغه فهم ستنه وخته نو دا صد خوب نه به خوب ورسته کا وخه بدل کا عادت دی بدلې کا بل وخت یو کا د شپېر کوه بل وخت <تول> دا نور مشغیل پریره ټول توجه قرآن نور کا د الله کتاب دی دی له توجه ور کا قرآن وای بغیر من علی خلق دره په پلو کوی شاتو بے دلیل نه د قرآنې باندې قرآن نړی دیه قرآن نه مزه مړه د فسوال سینونه غاړي او ریکنه او کو قرآن نه لالاډ نه ګنار وشه سواله سلمونه خو اغا چاله په کار دی چې هغه د قرآن مجتحید جوڑی گی لکه امامان شو امی سری لخو دو خبرې پا کار دی یو به غوگی دی او بل بلا حاضر چې چه قرآن تا او ځان و زان لذیکر کئی انو بیا لحاضر نشو قرآن تناسی اولی بول لی بل تراتا هم قرآن او سرگی بچکلی او ده دی نو لخو دا غافل لی دادو کارا با کئی یو ورګی دی او بل بڑا حاضر ساتي متوجہ بناسی بس دا دوه کاراتوګه تو ګوره چې الله درته فهم د قران نصیب کېو کنه کارو په په نشوي اړودي ځنه شو نه صابون نه محروم نشوي د قران په ویونکو کې را لې په قیامت کې به غاړه او چدي چې الله رمضان کې مېوږي انټا دوه ګنټېستا کتاب یې لرو نه اړې په خپل بغیر د پوینا دا اړې خلکو زرا ان رَبَّكَ يَعْلَمُ سِرَّكَ وَعَلَمُ أَغْدَ يَبُوا بِالْمُتَدِينِ فَتِجَاوُسْ كُنْ کو وَظَاهِرُ اللِّسَانِ او پرے کار گُنا کار گُنا سَه شرکی پھیلی بانګی په طرح کې نولې بابا لهړما لهونو پرسی لهړم دا کار گُنا یې زمکوې ظاهِرُ اللِّسَانِ کار او باطِنُ او پټ گُنا باطِن گُنا باطِن پټ گُنا لکی دیا قیده سات اللہ بل سوگ پگئو پوشتا او بل چا ته چغوال شتے او دا تبیو دا نکی زیموار شتے اصار بابا دا دانی زیمواری پڑھا کې پټ پڑھ اغغن ساتل لے شر شرکی تی خادی دا باتین گنا دے ان اللذین اقناکسان دقشان تی باتین گناو نحسس شو کی نشوا دا ہم باتین بیداز شو دا ہم باتین گناو ندین ان اللذین اقناکسان یک اک سیبون الاسما چی کئی گ یقترفون اګه جوړی ولا تاکولم مما لیسکریسم الله علی رد کین په نظر د غیر الله د مخلوق په نوم نظر منفتم اور کوی اوري دا دی ولا سم رضوان خیرات ده دا مکو دا چا چورګونی می ساتل له انکی دربار لې وړما یو سړی ماسره می لاوشم ها جی څه ګټه ده خې لیکن ما ته ملي سي आवाज یې کوو او ته درې ما ته مسله ته پوسکو وای منګ دا کال فال کې چرګوډه والو نه چا می قاسم بابا لرو اوس مې چرګوډه واسه دا غې نه غټ بانګي راښې دي ما نیو هغه زنانه توی دیمولې سي مسله دا د شرک نه دا شرک ګناه دی ګسی شه اورې کا خلک دون نه کوي شرک ګناه دی کنه او دینا ارسو پوهه خدا منع ضرورت نه پوهه زکه عمل نه کوي بخاری باب ترل له علم قبل العمل علم دا عمل نه مخ کړي پوکه ځان نو الوبامل کې راښین چې پوکه ځان نو نامل کې و سره راښین او نمارتي مې سي کارو کې ځان لا ساته او دلبار له موړه ده ګناه دې شر دي هاندا قرآن وي بعد نه انللي ناې سيونه رسام اگسان چې کئ ګناونه ګناونه کوي ظاهر او باطن بدلو ورکړي چې هغه شي د ځان نه والله داګو نومه خوړی دغ نه یاد نشي نوم د الله پاغې یاد نشی نوم د الله پاغې یا برابر خبره ده چې ضبخې پخت کې او کو د غیر ضخې پخت یا یاخوا ال د الله نوم پیا نه کې یا دا چې پلهلولوې خو نوم الله نووالی خوموقرړی د غیر وله دپاره دی چر چرګی د د پاارمو ککری چې ما بابان بابا نظرو کې ما نه بابا خوشاله شاله شي. زما مال کې برکت واشي نو اگر چې د لالولو په په الله اکبر وای خو بیانا نه علی دا د تقروب د غیر الله پا د پاره مقرکه لدی وقار خدا او چې د الله د رضا پاره وي چې زما رب خوشاله شي رب ربا نظرو کوي چې رب را خپ نه نه د بابا د خوشحالی د پاره کار کوي چې ما شي نو یاد نشینم د الله پاره و ان ول فصون او د نړۍ په و انه لفي سكون دال شاد پريت قران و اننا ان بار تحقيق را دي او دغشے خدا انم بين رياض شے تغير د پار دور دا دا دا دا دي دي دي کر لے لفي سكون دال دا منہ تخت تغير لا د پليت پليت بابا کے دیک پکڑ و دا دیک دے پليت دی ولسم ازوان خیرات کر خیرات میں لے خودی خودی ولسم دید پارکی اولا سمی زوان پا مان سوکی نظر اوکی دا دا پلیتا نبی اخری قرآن ورد پلیت پیلی گورا پتوه قرآن کی دا مفتی اللہ دینا او پتوه سنگ دا تاکید تو نڈکا یقینا یقینا دا شئی دا پلیت او ری کتو خلکو تا پلیت او گورا دا مولا شکرانو تا پلیتا ہوئی او ری کتا دا خضونی دا مفتی اللہ نے پتو کو قران گلا اپ پتو تا کہ رکا حماد اجر کو زما ذمہ دا داری چخل کو اختیار ما خپل اخ ذمہ داری سره تور 16 خر کو قران پخ ما باندې پتو لگی گور امام مولا وشکرانہ پلیتا ده دا قرت اللہ پلیتا اللهم ده اللہ بیان کرلیں قران سوئ و ان لو فی او حج درس یاد کہ اللہ و پنج تنو ریسامن لاوسان ځان بچکه تا گندګینا گندګی سدا من له وصان چې په دلباره چول نه دا ګندګی ده ریجس ورته لری جس توي ریجس هغه ګندګی ته چبوي دي دا قران کې نه د خو زنه ما ریجس هغه ګندګی ته چبوي دي غولو ته ریجس وای انه حریصون پټانی وری سازمان بچ کې دا غولو نا پختو کې دا معنا ده عربی کله ریجس پختو کې سمانه اول او د په تګړې کې تړنی وای دا د بابان خردر وله خرد سمانه شي نشه جو ولې شت شي ول نشي دا وته پارسي کې ولوي الله ورته عربي کې ولوي او چې تور د بوختو ځان دا پنځه بریان دي د قرآن تحریف کوي دا زیاته کوي وګوره دا نه سفت نه پکار الګا دا خو الله ویل نه چې ته نه اره سلام فرمایي چې الله لیله مرکړي او د خلکو دا بیان کړي چې کې ورته الله دوور واغیا چی زموږ سر کار نه تور واغیا چا کته به کېږي سر په رخه بشا او رې کنه پوهې دا ورته هغه نه ځان راس خو ځموري دا دا نوې چي دا د علماء ځموري ده او دا دي خرګو تبیا نه دا دي ځموري ده مجبوري ده وینا نه دا د دې پښینې پیران څخه د کوفر په ثوی نه او دا وګوره چې شکرانو ته پلیتی وای نظر مې نه ته خیر الله وی ولسم ځان خیرات ته پلیت وای زمای عمر ګره نارا پلا لري ولسم وکولا جا اور ته نه کړی بابا پسته ولسم نه کو کور په کور به کې ګټه خېلګي یار خپل اړ لري لړ دی مولانه تاسوګم چې موږ یو له سموګه غوږم زمه عملی سر چې موږ کومېسی کار دی چې ګور د اخیراتو نه دی څو پرته سموي څو پرته ولا سموي نن با د جیمې بیا با د اختر بیا با د جې پنځم زونه مکو ارسن په قدر کیوي حواری کنه دا دا د الله دی زمواري د الله وای و ان لو فيصون يقينن دا شیله پلیت ان دا پاره تافیق او جمله اسمیه دا دا پاره تا کی لام روړله دا پاره تا کی نو او ان هو یقینن دغه شی چې د غیر الله منختي ورکل دا دې پلیت دا پلیت ان به لري کګه دا پلیت دا یو دلر امر مسلمان تیمه سه خیرات تیرا شوخرا ازمه قلی در له روزنه کو مې سو خیر او سو وایه ولا سماه اورې مې غلبما خوري سره کار, کار شو تر روانې مې خپل کار کوه ووشه کنه ته وو شو کنه لکه چې دی ولا سما نهي اورې دلبارې منلي نهي ولو ته کې نه وینو لبسون اده ولا پرله ضاله ته وځي دانې منځور راکړې ناس په تیاره وخني جګونه بقیا دانو ایځه حرام دي اورې کنه حرام خورما ای بعد مې نه قبلې وینو لبسون يقینا داشه دې پليته پهین نه شااد نه او یقینشیطانشیطانې چاته وئ نا کاره میانو ته نه کاره پیرانو ته چې دشیطانې کار کوي او د حق خلک مت پیر کوي د حق خلک کړی دا د شیط کار دی د یو هونا او سوې کوئ اللالی فر دوستانو ته یو جادی لوکم چې جګړو کې ته او تا سره جګړه کوئ تو به تو هیر مصهیان د به جړه کي اوګړه دامنې دا منې دامنې. ین اتاتوم که تاسووم له داغې د دوی اومنې نو الله و ساسر و به جګړی کوي تا به اړی خپل طرف ته غ ګریمنې بیانو او کوی اوله ان نه کوم له مشریکون یقین تاسو مشرکان پ څوک لګ آان کې مفتیڅوک د الله او پ تاک راډکه په د ان نه تاسو ډیررخه ل کې د ورآ نه دی ران سوی اومن له تاسو دغی. پایې الحرمت کې نظر مې رفتو زبر ور کړا او مې لده ناکارو مليانو ناکارو فراانو انکم لمشریکون یقینا شويه تاسو مشرکان مشرکان شويه دیما نخلص شويه او من کان مې تان ترې ور کې قرآن تا راشه قرآن باندې جوړشه په قرآن ځان ژوندې کړ مرلو په قرآن باندې ژوندې او من که میتن اغه میتن مړ نه خبره ده قران مړ چاته وي چې قران نه خبر نه او دین نه خبر نه واهې نه او ژوندې کوم در په قران قران ورته شو عقیده په قران سمشو واه جان له نورن او غرض ولې موږ در رانا قران رانا ده يم شي به فی الناس تل کای پدی معنی خلکو کې حرام ته حرام وي حلال ته حلال وي نظر منځ ته غیر الله حرام جګه د دیور الله حرام غنی والدار متصرف دن نکي د باد زیمار بلنه غني پري رانا باندې روان دي تمام مسلو پرشانده اچاري سپداو په ظلمات پتي ورو کيني او نه د وتون کې راغينا اغه سړی تر کې وروږي پروت دي په ټوکی کې الف پیره بار اورسته کې الف لانی کې اورسته کې اوره کنا دا شکراني د غير نظر منخل د غير دې بشان دا چې کی تیارو کې پروت نه نه برابر قزا الیکہ د غشان خصه شعرې کافیرو ته ماکان یعملونه هغه چې یې عمل کین داری بد عملهږي د خصه شعرې او قزا الیکہ جال نافیکو کل قرتن اکابر مجرمیا دابیا د صلیور کوي پیامبر اسلام تا او قزا الیکہ سرنګي چې ماتال را دشمنان ګرځولې کما جال نافیک مکه د سنادیه لیمکو رفیہ مداري کوي قزا لے گا۔ کما جعلنا فی مکہ دثنا لیم لیمکو رفیہ څنګه چې مې تعالی مکه کې هغه غټان غزولی جساته خلاب پریو کوي ستا خلاف چلول کوي نو مخه پکې لی دا قشانتۍ می په هر کلی کې نافرمان غزولی لیم رفیہ چل کوي په دای کلی کې د حق خلاف ستا غټان خلاب کوي ستا مخالفت کوي به مخه پکې گا ده هر حق پرس مخالفت شې ده چې حق ته به نه کړې دین ته به نه کړې دغه څه شې مخالفت شې ده او غزا له غزالنا درشان غرذولي مونږه پاره کلی کې اکابر غټان مجرميان نافرمان ده کلي نافرمان ده کلي هغه مونږ غرذولي غټان ها غټان ده کلي هغه مونږ غرذولي نافرمان پکلي کې چې کم غټان دي الله ورلا دنيوي استعداد ورکړي نو هغه د دین مخالفت کړل په کار خدا وچې فساد نه کوله د دین خلاف ډېر ډلې کئ یو اکابیر مجرمان دریم بعلم علماء او دریم بعلم فیران قران دا ذکر کئ سورۃ توبه کې صلو سلو درسم کې التوی یا ای اولذین امنو ان گثیر من الاحبار والربان ایم ایمان والو یا ساته ډیر په مولیا نو کې او ډیر دی په پیرانو کې یا کور نام وانه سبیل باطل خوری مال دخل کو په طریقو ویسدون عن سبیل الله بندول کې د الله دی کتابنا ناکارم لا هغه د کتابنا بندي او ناکارا پیر هغه د قراننا بندي نو ناکار لیڈر مشر هغه د قراننا بندي او شاپور شیخ نه خلکلینه شومجان کی دو سو پیغامه صفحه کی و یو سڑی ابلیس په خوب کیولینو او ناسو نو دته ته پوسو په هغه ور توبی داسي بدرتيان مليان پیدا شوی دي چې خلک گمراه کین او په داسې طریقو سره چې داغه چل مالر هم ناراضی نو دا سوچ میکو چدا څنګه خلک پیرای زمانو مرکشو اورې کانو دا دین نړول کوي شیطان ورته حیران دي چې دا خلک څنګه گمراه کوي څنګه خر دین نړې دي څه غزوم پوا او د دین مرګیتیا چې کړه نه دروډل کړه یو نیکان مالداران او دریم باعمل علما اغو علماء چه اغاق پرستی دین دارا دی دیو دین مرگتیا کوي در دین مرستا کئی او درم به عمل پیران اغو پیران چه اغاق نیکان دی دام قرآن ذکر کردی مخی مایده کتلیو دعا تیا که زالک بیان نمی نم قصیسی نوروبانا وان نم لحسک بیرون نم کې دا مؤمنانو مرګیتیا چې ګي د واځیا مېدې کې ذکر شوم کې نو اغه نیکان خلک ګي اغه نیکان د مؤمنانو مرګیتیا کوي ولتجدن اقرب او مودتان بیا مو می ډېر نه زی دخل کو نه پدوستي کې مؤمنان وه تا الزین قالو اننا سوار اګسان چا غیر منگا نسوارا امیان نسوارا سوکو امیان زالے کبیان نمی نوم دا بسواب دی چې دیونا قسی سی نام طلبگار دا حق تیم دیو دا حق طلبگار دی چلت چه حق ممین قبل ای و روبانا پر خودن کې دنیا دیم دا د حق مرگی تیا کئی نو ملگری د حق دا دیم لیوہو نا جگڑا کئتاو سران کو مدلا نو قرآن وئی کمم مسر وفذن مات پشان دا غچا چې صفت دا غلې پتیر وکي او نه دی وتون کې لیدنه کذا علی کذا شان خصه شویل کافر وتا اغه موننه چې کاين دا شان ما پار کې لیکي اکابر غټان مجرمي انا فرمان د کلي لم کورفیا چل کوي په دې کې د حق خلاف و ما او چل نه کوي الا بئنفسه مگر بخل نفسونو دا حق خلاف جو سونه چلول کئ دا سزا و پتا ورځي د جې سزا وباله پتا ورځي او ماشرون او نه دی پوها پدی نه دی پوها چې مونږ مخالفت د حق کو دا سزا او ما باندې ورځي تجې تبوس پرانه الله کئ قران لاری بروان دې ضرورت ورکوټ کې سمها مکو اسړیا دا خپلش پریان مولیان جو خاله مزه ګمرا وځي کی اگر دا قران نه محرم کو نه دا وباله بچا ورځو چې اگر دا قران نه محرم تنه الله نه کئ کی بدبخت تا زماره کتاب مخالفت کو زماره کتاب بیانې ده او تاسې نه پریفم تا څه په چې دا کرامات نه مڼي او دا دوغان نه مڼي دا هو ته د خلکو بو سوسو عمل کړلې اوري پنجپير خو یو کله ده د دیوبند یو عالم مولانا محمد طائر رحمهم الله دیوبند کې فارغ شو او اکابر علماي دیوبند یو کتاب زبراونا مخدمه راوړو کېري یو د وصیت کې سرد پنجپير شيخو <بحيو> او تاسو درنوم باورونه چې شیخ چې کلو فات کې ندو فات په ښه کې کموشه خلل او دویم دا کتاب پای کې 157 علما جي یو دي يو پکې مولانا محمد پای رحم الله عليه او هغه کې نقل کړل چې دا دوبانه فارغ شو مولانا آزاد رحمت الله عليه بلن شیر توله یو د وکاله تدریس کو او بیا دا کې نور سوره او بخبل کلی پنځپير کې یو درسګاه قائم کو قران سننه خل نو قران سنت خودل خلقو د جرم دي د قران سنت خودل د جرم دي ها د دینه خلق بندي او پجينوم ما د پچري دي او د خو شیطان او سسدا د دین نه داړي او منه کوي نو قران وای يام کو رفيہ او ما يم او چل نه جاي مگر فقل نو سنم الله دا چل جاي د دې دو فذورجي لکه قرآن نه بندول کئ زه حق نه بندول کئ مخالفت کئ دزه حجرسلا بدل اور کوما و ما یشرون او ند فوا واذا جاءتهم زجر کئ پینکارته رسالت باندې او کلا چې راشي او یو دلیل نه خاله فالون وی لنو منا منګه ایمان راو تر دې چې راګری شي مونږه په شان زاګي چور پریشور سولانو د الله تعالی مخک رسولان له چکه موجزه ورکړي شي چې عریبہ عم مالی غنیمت په میدان کې کی گیخو نو اور برادر نبی اوسو د څه تمه لوکای څه نور معجزات دایي کار وکم الله عالم الله دې پوها 예수 باغزين یاجل رسالته چې ګرځي پیغمبر خپل الله پدې پو دې هغه چې پیغمبر سو ګرځي نه دي پیغمبر لایقين توسي اعتراضات مکوې سوي الذين زادو بر سیاګسان تاجرمو چې نا فرمان دي زغارون ذلت پسند الله کوي ذلت پر ورکم کم کسان چې نا فرمان دي ذلت سره خاموشي و عذابون شديدون عذاب سخت بما كان يمكرون پس او دلې چې دی چل کې دیو د حق خلاف چل کې فهم يريد الله پس هغه سودا ترغيب ورکه قران تا فهم يريد الله او سوچ را دوکه الله هيا دیو چې لار و د سمه کین یاش یشر صدر الاسلام نو پران جي سينه داو يفتہ پران جي سينه اسلام تا اسلام ته سينه پران جي ها نبي اور ته قران بيان وا داڙو کنا ولي سينه کولا دا اغه چهر نور بيان شي نور مي واردي يا شرا صدرو اسلام نو پران جي الله سينه دي اسلام تا عبدلاني مسعود رضي الله انহু اها يوزي الرسول الله سلام ديات قم یرید اللہ ایها الیوسف رسول الاسلام ازولانی مسوس سی بوین ان النورا ازاده خلصودرا رسول صلی الله علیه وسلم توفرمال شرنا کله سینې تلاړشی نو ان فسخا د سینې کولاوشی قران دا کتاب دی کمی می سینې ته کوشنه کولاوشی ته پوسو شاید الله پیغمبره حلی تل کامینالم دغه سنخشته چې موږ پیداو پیجنو پایر نام اتجا فی من داری الغرور نخیده دا چی دنیا نبی اثری لرکی ولی نعبتو الاد داری الخلود اخرت طرح تو اثری توجو کئی ولی سیدادو للموت قبل نزول او دا مرگ دا پارا تیارې تیاری کئی دا نخذا دنیا سره بی رغبتی اخرت طرف طرح تو اثری توجو کئی او دا مرگ دا پارا و سری تیاری کئی دا نخذا دا اغا چا چی قرآن تے رکو لوشی یشراس و درول اسلام نو پران د سین خبر اسلام تا و ميريد ا غسو رادو کې الله ايو زلو چې خطا کې نظران يا جال صدرو زيقان وګرزي سينه د تنگا حرجن سختا سينه تنگشي سخت شي د سورت بیا د قران اور د گراني كانما سعد بسمه تبه خي جي برا برخطل ثون گراني د دې واده بیا قران د کین اصل قران د غوغي خودل قران تراتل د دې لوخ ور کول دا د بیا ګرانی په بر اسمان تفیني قزا الکایل الله تو شانتی ګرځه الله ارسغن پاکسانو لامینونو کین منو قران وازا سوره ربک او دا قران زار د رسېدو زربستا دا قران د الله د رسېدو په دې نیک الله د رسې کوګواله موګواله بګینشتہ مستقیمن اونی نیغلار دا قد پسولنل آیاتی یقین موازی بین کردی آتونا دفار دا قوم یزکرون چپند خلیم لهم دارو سلام دیو لرا کور دیو سلام دو سلامتی آم دیو لرا کور دیو سلامتی آم نو پک غمی او نو پک خبگانی دا سی کور دی جنت اندر ربیم بسنگ در رب وحولیهم اللہ دے مذنگار دے دیو بما کانو عملون پا صود عملنو دیو ویوما یحشروم دا تخیب زکر کئی فا اورت چپورت بکی دیو غن یا معاشر الجن نوبوی اللہ اورت کئی پا مشرکین بیل جن چاگی پیریان دا اللہ سری صدار رکھدیو یا معاشر الجن اوبوی اللہ اے دا پیریانو دلے قدستک سرتم من الینسی دیر گمراکڑیو تاسو پا انسانانو کئیم ډیر مو گمراه کړو په انسانانو کې تا سو ډیر انسانان گمراه کړو نشيطانانی گمراه کوي ها اورې کنا قسمه قسم تاریخو باندې دې پلان کې ځکه پیر ادا خلکو لچینه په ډیر او باسي او پیر نه دا دا خو شیطان ته تابع دي او بازي خبر و کوي په یې کنا او یا چې جو سیریز دا کړل نه آشنا کار په لاس باندې ښکار تا دا تدبيره ګاری ساال تلیو بیا له چې اپس سریرره سروت م د پیره چې س کو کې اوس کې د څنګه ه و دا د هر جمعرات په ورت باځې مګورې کې او غ جوګې دغه جوکې د کو پووش هغې کار سرې چې څوکلاړشن پهځان ساده روا چې وړې ک خپیرری مې لګلنی او سر راړي تاویزو نه را وړي جا د نظر سا ب شوي دزې سا مخې توور چې 15 او ش د نهوالی. د خ شو د پیسونه خللا شو جو راشي اوی د پران د لېنو د ران تهک نه چې د ګنددو نخلا شي پران و تاسو ډیرګم راکری د انسانانو نام وقال او لی می نه لی او دوستستان انسانانو نه د پیریانو چې کم هندستانو رب بهنا زمنوا هتم تا بعضونه پ داغس او باید زمونږ نه ب بعضین په پا سرران. باز زمونه په باز زمانی پیدا غستوال موږ په بیرانو پیدا غسیو بیرانو زمونه غسیوا او بلغن اجلن الذی اور سذلی موږ هغه نه ته تا ته مقر کړل دا موږ تا الله سبحانه دې ته رسو نقارو به الله نار مسوا اور زیستاسو سوزین امیش به دې کې مگر هغه چوغړ الله الا ماشاء الله مگر هغه چوغړ الله نور بدله زیات کین بل اخفل مقدارنا زياده ده الله خوا خلنو يقينا صارو اغله حكمتون و علاوه او وكذلك نو ولي بعض ظالمن بعضا دا اوسو بیا ته سیلور کوي نبي عليه السلام دا او پیریانو پیدا پیداغستي وا او مخکي ما توصيجو صاحبيو د خپل بلار سره تلم زنګل تا چې یې مشپش وا نو زمنګ په زنګل کې شپره علا او دا شپنکی کرا پدی که او شرم اخراغه او دا کنډک نیپی سکوره اونی روان شو شپنی مدا دا شپنکی آوازو کو یا کبیر الوادی جا رکا ای دا کندی مشرر آورا سیگا دا خپل گواندی امدادو کا وی دا کندی نواد را دا منگ سوک لیدنو چوا سوک این حاتی پانا غیبانا یا سرحان واسرحو شرم خبیز پریدا ی او فونوی را ل په کندا کین نوتا وایمنګ د شپن کین تا پوسو چې دا څنګه چلو شرمخ شرم خبيزونی او تا وازو کو ځکه نه مشړتاو اغه وازو کو شرم خبيزه پرې دې بزرااله ناوې دې کندې مشړ پیرې شه دې په کال کې موږ یو دا په نو ما جاله لو جوړ دې بیا موږ کار نه کای سابې زما پلار را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کې نبی علیہ السلام توی دا دو شیطانانی ریانی کور کې جرګ کړي چې دا اسړي وخته کا یو د ځان نه رکنې مشر کړه له او بل د ځان شرمجو کړه جرګې حکور کې کړي شرم اخراشي او سو کې بې ځو نه سي د ځان مشر تواضع کې جاګه شرم اخ تواضع کې شرم بې ځري کور کې خو جوړي کنا د دا کې د په دې باندې کله شیطان دا کار کوي یو زری د کوړه کې ماتا یو سړي مې چې حیران شي په ش... ش... ش... ش... وې زم ما په پټی کې موږ کان دي چې راته وی چې لار شو دا الپوره دا باباجی څخه قبر خر دا چای پیړه پټی کې واچو زمنګکان بوزی او ما راوړوا وې زم ما په پټی کې موږ کان او چا خارې چې مواچو زمنګکان واټې په دې خبره حیران کړي دا به شي ګور شي شیطان ډیر قابلیت درنی له یو شیطان دکو چې تا ته خبره کوي له اور او بل شیطان هغه شي دې ښه تا کړل دې دځبې د داګه دا, دا خراب ودان د قران خو لری دي چې شیطانانو ځانم غا کان راخړلې چبو شروع کیږي پوشکانه نو بل شیطان راغی ته نو دال فوري د قبر خايده خور راول لا خور اچول چې دا شیطانانو مګه کان پټونو و دا داګه خراب کړل دغه کور کی جړګه کې دا حدیث دي اوسړي گمراهو شیطان دا کار کوي کله کله دای دا پړنده مان لاس کینی پنڈی بعدونه سی دړونه سی چیصار بابا لړشه جو پنڈی د خشین او دانې د خشین یو اسرائیل د کیو هغه مدرسو ناغه یره دامولې سی نو اولیا نه مني دا د اولیو دښمن دی منګ به تجربه کرلانه شاګرد ته زما بیا ما شاګرد څنګه کواله وې زمار واره په دې مرای کې دانو مال دنیا راجونو کول نه کي دا وې اشاره دې چیصار بابا له الک میران کوم الکنده چړرو دان ماته شو داسوک ده کار کې شیطان او ستا ک شیطان ته معلومه د چې د خو د آ دشمن دی د د جمعما دشمن دی په ا را شکه د دی کارل او کوه په شیر کې اخه چې ریما نخلا شي نو هم داهشیطان فيزورو کو جوما چړه ستا ک دی په ایثار به منجوهه چې ایثاره با نه روانې دی جا نه ماتوولله د سر باان شوي د داې د ماکړهستا د پهه جوړه شیطان د کار کوئ پیریان دا ګمه کول کوي داسې مختلف تریخی دي ابن به توتا حسن صدیقی نیمه متو تا کتاب کړل تاریخ نیمه متو تا او توي د خپل کتاب دی او پاي کې هغه د هر ملک هغه حالات نقل کړل هغه مختلف ملکونو سفرې کړل بیا د سفر, سفر, و پا پا سفر پا او هغه حالات په کتاب کې خپل نقل کړل نه هغه خپل کتاب کې نقل کړل چې د چین په سفر باندې کړل لاړه نو الته کې هغه جزيره په دریاب کې او په هغه جزيره کې جمعات جمعات ابو څو کوچی دلته کې خدا خلق ټول په کفر باندې اختیزاد جمعات ته جمعات جوړ شیداولې نه خل کو ماتوي چل دې کې بده مڅ دې کې د عربونو یو شیخ راغلو احمد داونو په مخ باندې کوساو او زمنګ د دی علاقه دستور دسیو چې په کال کې به او زلي داسین په چپک والا راخوت ما پرانی وکو نمنګ بده کالو ډک جنې دېس سین ته واچواله نو سین بچه په ختمه به نه کوم دا زمو دستور په کال کې به وزل جنې سنبالل غواذلې سنبالي به او سین ته غزار کړه دا شیخ چې راغله نو په دغه کال د سره شه اوس یو جنې من سنبالو چې دي سین ته غزار کو په لمبر بوزا کولا د بوډي د کور لمبر دا, دا, دا غي دور دا غي لمبر دي بوډي جاړي وزوري دا شیخ احمد مطلبوس کړي چې دا خوله جاړي د ګورګه سره شرغه دي خلکو ورته دي چې دایسي او د دستور زمونګه او منګه چې دینو جنید کالوډه کوڅه ده گزار کو د وړې زور لمبر ده جاړي شیخ احمد راغې وړې دي شکار کومه پنجهو کوڅه وی د کالیما باندې راوځه زنګو کې ما کین او حضور دې مکینول شیخ احمد زنګو کې باباچه با بچ غزن لاغې زنګوي ورلا دریا په غاړه په خولیا سالو شلار جو مړې بنوسین ته گزارشه شيخ احمد په ځان چې رسو شو دی په پرانی یاد دی زه نه کړ خطا وکړله یوه کرسي ویل نو قران شروع کړل چې نیمه شوه په ریان درال شاسو جوړه کې دي چې سر ورونه دا چې یو काही روې کړی دا ترمن توجو نه کول خپل قران یې جناست سر شو شیخ احمد زنګو کې نه ست رالو دا څنګه دا خبره کړل چې دا وګوره په ریان دي او ساس ایمان خرابې تاسو ایمان راوړی کنه د زین وخلاصي اول یې بچا لېبوط د باچا دا خبره را کر روئی تا سو گور اسلام راوڑی دا پیریان دی دا سو سر نخری پیخی کئی جباچا و دیسی کارو کچھ راتون کې کال تپا دیشا جو کدیسی او شوا جنگو بیا ایمان راوڑو جو دیر راتون کی کال تپا دیشا پر کې کال کې بیا چکلو لنبر راغل لیں جو دیس انبال کر لیں جو دریاو گاڑل روڑ دا نستا پیر رچ بیا آید کسوی لکر خطاو کر لیں و ناس لیں دې نیمه شورش شیطان د پریان رالو ته چلو غاری د مقدس او د اخري او د باخري او چا ورکړې زمونه د خلک خلاص کو او ري نجې سار شې په ځانګو کی دا کې ناسې په ځانګو کې چې بادشاہ والا کې ځای اسلام راوړ ایمان راوړ او دا جمعات په اوخ کې باچا راکړل دا د دې مې صدې جوړ شوی جمعات دې په دې وخت او خپل کتاب کې ته دا نقل کړل دا کار کوي په مختلفو طریقو سره خلک خطا کوي او د اورشن درس کوم یو څه راته یم دا قران خو کتاب دی دا خو او ما په خپل سر ګور دل لچم دا کار کوي ولې ما یې سر دلني ا مغبري دې اشاره کړې کې به یې او زه سر کار باندې پلتلې مې شرانې بیسکوره به را خوراونې ترې او په خوله کې زگزګان راغلي بابا باندې ختلې بابا لګي دلې برې ترال دي نیمه دا بابا نه تني دا شیطان دا کار کوي څاګې خراب ولا چې بابا باندې چې بابا کار کوي اس معکیس ہم نفریکیں عقیدہ ال خراب ہوئی قران ته کینہ دا قران سره جوړشه چې دی ګندو نخلا شي اس سم او وبلغنا جلن الذی اورسلیه مونگا وقذالکن وللی بعض والیمنا باذا تاوسو بلاق و ذکر او بلاق و ذکر کین او تصلی ور کین نبی علیہ السلام ته قذالک د قشان څنګه منګه ستا خلاب ظالمان یو کړلي څنګه ستاه خلاف کئ دغه شانتي منګه اړه باي ظالمان بازوستا اړه منګه باي ظالمان بازوستا باي ظالمان بازو سړو دیوبل دوستان شي بې ما کانو باز ظالم نه بازا بې ما کني سي بو چې کړی دا ظالمان را ټول شي او ټول د حق خلاب کوي ظمان چې نور لاسې بر نه شي نو رپوروې حاکم تلاړ شي چې دا مدار راغ او د دا خبرې کوې دا خبرې کو المه امنیقییم رحیمله پسیدن نی کې اغاشار نه نقل کردي چې ظالمان هغه حق پرس خلاب را شي. او حاكم ته فریاد کئ کتاب کې هغه نقل کئ هغه قصیدنونه کئ او جو روان شي او خلاف فریاد کئ او وئ دا پرز پر سرباندي او شکایت کې 200 215 سم سماجه کې دی وئ دو او دو سه ک دلته و چې روان شي او خلاب پراد کوي پشتهکو ال قو د ف نه هم حکمو کوله سودانې قای سر تلاړ شي پرادو کوئ خ دا سړی ده خلاف کوئ د جین خلاب کوي اوقدیې نه شي نشکوئی لسلطانی باچا دے پھر رپورٹو گئی قولو لہو حادا یحل الملک بل حادا یعزیل الملک مصرفلانی دا سا د باچے خلاب تے دا دا فلان کیسا رہو دے او ستا باچے خرابی حکومت د خرابی دا دا حکومت خلاف تی فاقر ہو من قبل اشتداد الامر من لقوة الادبای والاوانی اسی و نیسا وصخل بیازان ملگری پیدا کئی او سې دیین دیین یادې و حکومت کمت خلاب بار نه جاسوس جاسو او ز دا کوم ولی حکمی په دوکل لوکم ل را فلانی دی و تاسو ته چې قرآانی سنت کی راغ دا چې نه پلانې با د پلان کې قای سیل را د پلانې ته رالی د قرران سنتې ممرې او زاج چېته معتون پیر مجاالیې فل غون اوغ مته او کله چوسره کینا سین شوربه کوي او کله چې دې په قران باندې آیات کې دل بیش کې دس وسکوئ شور کوي نمنو نمنو خبره نمنو واستنيرو بمحازر و شهادتینم اوزل حد جری بالاتقانی ځان سره ګواهان وو دې غوږي کوي چې او دازون مشران چې کوم خبره کوي د دا حق دان. لا تصلوا شوادا کیف تتحملوا وبای وقت بل بای مکانی ګاه تر بدانه وای چې تاسو سوچانه وردللي و چې چا وګړو وګړو کنه مشران ټول <سؤال> درو وای دا بنوي چې په کم وخت یو دا کوي مندلله په کم وخت دا خبر لیدله کم ځای کې دا بنوای واه فو شهادتهم ومشوا حالها ول اصله غایت الامكاني دغپل غوان وبحتل سر په سپی کوي چې جو خبره موتبر شي و اذاو شهيدو فذكوهم ولا تصور قول الجاهد تو دعاني څوک په دمنتان تان لگایي په وګوان باندې اګه ته توجو نه کوي تاسو وې دا خلک نه کان خلی دروغ نه وي قول العداله منهم قتيهون هاولس نهعارض وه په قول فلاني زمونږ دا غوان دا نه کان خلق دي بلچا خبره دی په اکی نه منو سبحانه تعالى الحكم بل حکمو بها فطانو فيها ليس زائم کان جهود حاکمانو په مخ کې غوائن ورکلني اغي خبره من الله داوس دې اعتراض کې به ځای کوي منجا جا بقد هن فی فلیتخذ زوارن کمیسی حجارت سوانی او پا دیو چه سوکتان که نمان بے ارغڑو دکار نشانتی وو ہو بے و ایزا وستیدادم پجوابکم اتروها بیا داوت الادیانی و ایزا ہوا استعدا هم کل چه دیو تا تیارشی جواب تا نتا سبوائی چه خوا دشمنی کې دا خبر و دشمنی نمانی دا نقل قید دو او دو پنزو سم که قصیدن انجا که ابن قیم رحمه اللہ داستا خلاب شي او خلاب با پریاد اوڑی پتا با رپورد کئی پتا با دفیق قائمی قسما قسم چلونا با لیکن دا الله د دا سلیور کئی تبا اوڑینا الله بستا مدد کئی الله بطا الله رواسی دین سردار اغل د وخنا یا معاشر الجنن اے دل لے پیرانو دین سانانو تے نور اگلی تا وسر رسلان سا سنا یبسونا علیکم چ بیانے تاوسماتنا یراولی تاوسد پیشے دورے سا سنا چادا قالو اوپر بھی من گئی کو بقبل نفسنو وغرتم الحیات الدنیا دوگا کیا چھوڑو او گوی بو کی جی بقبل نفسنو کفر کون کی دو عمر بر انکار کون کی طول عمر انکار کړو انہم کانو کافرین چیکنن دیو انکار کون کی پزان بی اقرارو کی چا اللہ ستا کتاب بیانی دو من بی انکار کاؤں منگ بدبختاؤں زالے کا دا الامرو زالے کا خبرم دقا دا اشارہ دا اغسطہ چمک کی تیرشو مان بیالی گلنی زالے کا دا یکن ربو کا نه د ساار اللااکون کې ل کړي ځالېکه دا خبره ثابت ته ده بیاله را لګلی او بیایانې ورته کړي داولې ځکه الله یو کړی وال نهې سوپور چې غې حق بهیان شو حق ورته بهیان شي نهې په هغې الله پاک مخده کې رالی نسیله کورب وکه نه د ساه موللی کللخوره الاک کې د کلی په زلم سره چې حال هغې غاافله چېقرآ ورتنې بیایان شو غااف نه نه. اغه تو قران شي حق ورته سی اغه دا حق نه رازو کی مخالفتو کی نه لای نه سین ولکلن درجاتن اغه ټول دا پار مرتبه داغه نه شامل لیکلی کچا حق منلله اغلم الله بدل اور کین جنتونه چانه دی منلله الله جان مورګه خلاف اه و ما ربکا اون دے سارف به خبره داغه نه شامل نه کین اور اوستاده بے پروا خوند ميربانه ایم ای یشا کو ور اللہ یوز ہیب کوم نبو وتا تاسو خل تاسو بوجی نور براولی ګران خونه دا روس براشی پاتری کېش پړا سم یاد کین و استخلف اورا بولی من بعد کوم نرسو نور سو ماشاج د الله خو خردم نور به پیدا کنا کی تو قران ته نه کینې تو د قران سره کې بل بل الله ورولې قران ته به کینې تا و دې دسی بوجی کما انشا کوم لکه پیدا کړی تاسو من ذریت قومنا اخرین دولت دا قوم بلنا تمیده بلنا پیدا کړي سه تا نو یو سن رسوبل پیدا کړي انما تو ادون لا ات یک نا غایت تاسو سره له اس شي لات عقد راتون کې یا اغ عذاب چې تاسو سره ول شي دو عین لا ات عقد راتون کې فما انتم بموجزین او نه یتا سو بموجزین اجز کون کې لا لارا یو <سؤال> معنی نیت تاسو عجز کون کې الله عزوجا الله جزا کو له نه صحیح چې الله عزوجا ولی او توسي بن کې چې نبر عظیم نانه شجده کوله او یو معنی و ما انتم بمویزین و ما انتم بفاتنین نیت تاسو خلاصیدون کې دا الله عزظمنا بچ کې رہنے صحیح اور دا الله عزظمنا بچ کې رہنے شین او یې ره غي اومنه مسالہ اومنه قران اومنه دین چې بچ شي فلو آیا قوم ازما کوم عمل کوئ علامه قناتیکوم په خپل طریقا تاسو په خپل طریقا عمل کوئ تاسو مخالفت کوئ جو کوئ اوړی جو اوړی این یامین زوم عمل کوونکې په خپل طریقا ځما کار بیان دي زه بیان کوم کو تاسو اوري خړه توجو ورته کوئ خړه کناوري جو الله بس دار کئ پس او فتا پو زردابو بشي من تكون العاقبه الدار پاره چا جیشا غذر انجام ده کوو ان نه شان دا د نه کاممیابې کې ځاللی معنو وجاو اوس پارې شرکې ې ګرکئ او او دولینو مصوروده درنو فرمای یو سړی ځان د مشرقینو د قادوونه خبرول غواړي نوې صورتتی نام تونو ولودي او دو عباسې وئ چې یو سړی دی چې هغه په اذا سر رکا انتالا مجال عرب فقره ما فوق السلاسین والمئا دا یوصل او درست ایتون نرسو انعام ایک سو تیس ایتون نرسو اولوالا فدیکی دا مشرکین وعقائد زکرشی ابن کسیر نقل کرلی دویم جل صفت دوسو ادریم کی ناقائد زکرکی دا مشرکین و افعال شرکی زکرکی و جعلو للہ او گردول لیدی خلکو الله ذرا مما ذرا دا دالنا چې پیدا کړی یې الله منل هرسه د پسناو دنګرونه نصیب انیسو دیم شت حذف کړل ولې شو راکایم نصیبا جلالن وای دویم شک کلام کې حذف نه ولې شو راکایم نصیبا او خپل صدر له می سم مقرره کړل الله له می سم مقرره قرباني د الله په نوم کوي سرسید الله په نوم او د خپل صدار د پارو می سره یو لاس مت نو باسي د لیونوت پر سر ګر اج ګرانې لګې دغه کوم مقرر کړل فقالون وای هاذا لله دیس دال الله د دا بی زامیم د دیو په ګمان او هاذا او دا زمونږ د سدارو ده د دغه ولسمه زوان منخته د بقرارته نه الله په ما کان او کمی سا جی دی سدارو ده فردا فلا يس للنرس الله تا د ورسمه زوان په کمی نه کوي د لهونو پیر سي ګلچر ګړو کمي نه کي سره قرضې خو کي چې بابا خپنه شي اغا لا تند رسي و ما كان لله اوي سچ د الله دا په سيوري لار شورا کوي م رسيږي صداوري او تا خدا الله غور نكي نه خير ده قرباني وانه کي نه خير ده سره سيور نكي نه خير ده خوچه پا بندي سره منختو شکرانه ده غير ور کوي سامع حكمونو بځای به سل گئی آیات کي رد کو او نظر من اختر د زير الله د زير الله په نو مور کو دا شرک ته ګناله او غزاله کو د غشان زينه في استکر دي ديرو مشرکین تا قتل اولاديهم ويلل د بچو لدیوم بچي وجني څنګه وجني په شرګي اختگی چې په شرګي اخته کو جوړه کو او بلکه وې تر تاغ چولي او مونډريا چولي داتلاني دا کې بلکه ده اور کنا جب دلبار کی ناز تھی خدمت کیں جدای مرد کو ایمان والا خراب کو تو دین محروم کو دو قران نے مرد مرد دے یا اولاد منجی لگا شیا ائی جو پھل بچرا اوپر جلالہ کی یا زان چھڑو کو مانی وہی فضل العظیم او ادا نظر گئی زین علی کثیر من مشرکین فاستکل لے ادو مشرکان تا ویلل ذوالدی شرکاو می صدا رو دیو، لی اردوم چالاکی دیو، و لیل بی سوالیم او گرور کی بدیو مان دین دا دیو، ولو شا اللہ و خدا اللہ خوش این نبو کردیو دا کار پرید دیو، او آغا چی دیو جوړی الله فریدا، او سچ جوڑی زبط تپوسکم، تاورتا مسئلہ بیانکتا نمانی، ما تے پریدا، وقالو دا تحریمات دا غیراللہ بیانی، دا غیراللہ دا وجن پزان شدونا حرام کرلیم، وقالو وای دیو نامون دا نام دا ډنګر دی و هر څونو دا د فصل حجر او پمنګه بندې بازی پسونه بینه فاړو بازی ډنګر بینه فاړو او ری دا مونږه نخورو فصل بین نخوړ دا مونږه نکړو دا پمنګه بندې حجرون دا بندې پمنګا لای تما نبخري لل الا من شاء مگر هغه زموخه خې بی ځامن په ګمان دیو چاله وار کو چاله ونورکو لګننجه کور کې چرګه بانګو دا به کور کې نه ساتو دا کور مې شربمري دا به خیراتي ورګو دسه او بازار باندې شون نه بنکړی وو هرسن و حرمت زور او دنګرو چې بندي شاګانی دای دا چې دنګرو چې لاګي شاګانی باندې کړي ها په دې بابا نظر دې پیټه بنوړو سورې دوو وانا من ادنغر لاذكرونس من الله عليه النبي ادونهم ده الله باغي چالاول بين دالانو مپيني افتراءن عليه ضرور جول پاللا سيج زم زبدلور کي جول رسزابور کي جولر ماكان يقترف جما كانو داغ سيبترون چدي جولولم ديد کو مسدا او يبديو ما في بطون هاجلنا اغا چي بخيت و دي بچي خالی ی دا کوورې نه د خالیسی دمون د نېنو د پااره نارې نه بخورري او محرممون الله وااج نه دا بندې په زننانو د سایر خیټ کې او بچیو دا بچی به نارې نهخوري ځناې ب نهخورري و عکوم می تتانان او کو پیدا به شو مړ په پی شوهګه په شیکه بخورړ چې ژونې به تقسیم ب کوو نار چې مړ به پیدا شو مدار نو په شیکخورړ د اممیو د ېیده. مردار بخوڑا و اون پیش و پای دیو پایک و شرک و ننو مردار خوڑی پدر بار چواچی اخوان در ویزه رحمت اللہ علی وی پس ضعبی هم مشرکون و المذبوحات و میتتون شه مردار ده او لون که ده مشرکون و امرات و باینتون و خضی طلاقه دا داد اخوان در ویزه پتوه دار پس ضعبی هم مشرکون دیول اسم ازوان بانگی الالکو ده مشرک شو والمذبوحات میتتن او دا خیرات دے مردار دا غلہ مردار دا دیکھ دے پاولاو دے بوئی تی کی او عمرات او بینتن او توره دا او کڑا کہ خدای پطلاق شو بیا ملیسی براولی کہ ولا سم ملیسی براولی نکاح بیا تا مارو بیا دو بار اور کئ تورا دا ہو پیر سی مو فتن او یارا اخون درویزہ تذکرۃ الابرار 238 صبا کی نقل اوریکا نو پیران دی چالیاز نکه همونګه د پیرانو خبرو نقل کړو پیر د خلکو خور وګرځ مولیان سونه سختی کین دا پنچپریان سختی وګره دا مردار وګره اگر دا, دا معنی دی سره خو پیر ویلی هم دا وګره د پیر خبر مل دی نقل کړم یتل کې راغلو جاغم میته ویلا و امر او فن مزبوحه میته تون دا شهید مردار نو د غیر الله مرخته مردار اوري دلبار کی دی دګ ناسین مردار دی او رګر مردار خورا مردار اخره او دا لاسګه خدای په ځان ته لاغه کړا توره دی وکړه چرګوله دي لمنو پیر سي جو بوته وبیاش دراله جو ارس نخلاشم د خدای نخلاشي نیمه نخلاشي مردار وکړه وایي توره دی وکړه موږ دې مردار نخلاسم نموني دښمنانی کدا دا ګوره دا اولیا نه مني دا پیران نه مني قران دا مردار ده او مردار دی وکړه فیکم میتتون فیکم میتتان کوبه مردارا دیو upay ke sadharan sai jim zar da matlab aur ki jo zarawas fun da bayan de ju da ju da amal wasfun amalhum matlab aur ki jo zar da amal de ju inno akimun alim yaqina an la hikmatun walad poa da biarat ke pa nazar da ghairullah qad khasir allaziina yaqina taaniyan jaa kasaan fa to laa lazum jo و او بن کړی بزان معرضه قم الله اګه جوړ کړی ولا خوراک ور کړی الله الله چولا کم خوراک ور کړی بزان بن کړل افتران علی الله درو جوړه په الله باندې په الله درو جوړه الله به نه جوړی الله حلال پیدا کړی یو خو اګه چې ها ډاکټر په منه کې خدا نه مسئلا اخو پرهیز وزنه لیکن نور حلال شذونه بتاله نه جوړی خورذ یو شانته حلال دي تبدو میاشتو گینې کاونه کې نورو گینې کې په ځین حرام کړلنی او نه او دا شانت کور له کډوړې نورو زموږه کړې پلان کې او رسې پلان کې ځخه خیرات د جمعې په کې د دې مداره پیندو او د ایتلین دي دا لانی مقر ټول ورځې شاندی خیرات کې ار او رسې یوکا افتران الله ضروري په الله قزلو خداشې او نه والله دی انشا جنناین دا بیا دلیلی اخلیجی کار کوي په مسله توهید په نظر د غیر الله باندې چې دبل په نو نظر مور کوئ وپ دی نه دلیلی اخلیجی کار کوي د پاه د رد د نظر د غیر الله والله الله غذاې انشا جنناین پ دا کړیدي باغه چې معروشاې نو چتون والله چت والا لپاسې ویچت نه لوې چت په لپاسه خورشې دا چا کړلې الله ما ماروشات او ندی چتواله حرمات وګوره نیرخت الله چت په لپاسه نشتا وان نخلا او کجرا او پسلو مختلفا وکلو رنگ برنګ دي خوندونه لدی وګوره رنگ برنګ خوندونه په یو میوه کې مختلف منو توغور سونه قسم نوکي الله پیدا کړلي او پاریو کي ځان ځان لا لذت پیدا کړل دغه شان شلتاله نو توغور ادي څنور مې وو توغور رنگ بارنګ وندونه او رنګ يو دي يو شلتالو دي یو خور يو دي بلش په خون بللې يو منه ايو په نيوشانه بلدا سوکي الله و زيتون او خنان ورومان او انار متشا بيان يو شان دي پرانکي وغيره متشابي او جو دادي بخوان کې پوند جدا دی, دی, دی ولو خره من سمري د ميوي دا الله نا ميود دي شذونه نا د ميود دي نا ازاس مرا کلج ميو ونسي واع ذو حق هو ور کوي حق د الله يوم اساجي فورذ لود دي د الله حق تیوباسي چې کله په سوال نو د الله حق تیور کوي او د الله حق ور دانه چې د بابا منخته به کوور کې د بابا او کې دی کانور کو نو بااب بیا نظر ن کوئ فصل کې براقت نه ل کتاب بن ک د الله بتی او باسی د غیر الله تی نو باسی او وال صریفو او ش م کوی ش م چې د غیر الله منخت ور کوین او د غیر الله پهومې نور کوی دیل دی وال دو صریفو او شق م دا الله په ننون دي نور کوئی اسراف څه دی هو شرک امام رازي رحمت الله عليه مان کوي او شرک ما کوي چې د بل په ننون ورکې دا شرک دی مال الله در کړل ورکې دا بل په ننون دا شرک دی انه لا يحبون المسرفين يقينا الله نه کوي مشرکان او من او پیدا په دا کړی ځال الله ځډنګرونه همولتنا بارګيرا هموله بارګير چاگت آسولا پیوٹی وڈی باورو ندل وڈی قشر و توگو لی فرشا و سوارلے والا پسو سوارے گئی و خانمان سوارے گئی اور دیسی نور و اسونو سوارے گئی سوارلے پی کوئی او فرشد آمانم دا و فرشا و حلالے والا سب از مکراؤ پر دو جا حلالے کئی فرشد بوان مانا دا مفرداد یمراغی مانا کئی فرشن مانا غا <اقا> چې سوی دیشي پ سرلی والله چې سولی به کوی پاورماننسلي کو سونه ت رواندي په اوخانو باندې اوخه چې سونه منډ وويڅونه ت روانانه پیدا کړي سر د بارولو د پااره سر سریلو د پااره او پرشه دامانو د دا حالالی واله پهمه کې او پر داللی کوئ اووا میخه د د الله پیدا کړي کولوین مار دغ کومونله کو دهغ نه چې فراک در کړی الله. او مدی دې په شیطان شیطان ماته تو کوي دی ولې میځوان مې نختور کا مال کې برکت پر نوور کې بیا مال خرابې دا مونه انه لكم لکوم دا سبه پارا دومو بین دشمن دې سرګن سامان اتاځو دا تک قسمتې من زوانې اسنه دګړنې دوا او منل مازی اسنه او دګړ ها دبيزينې دوا دګړ ندوري مذکر او مؤنس دگڑ مو ذکر تا یو دگڑ مو ذکر دے نو یہ موانس دے دوشان دے بیزی مو ذکر موانس نو دادوڑی دے دل پیدا کرلی انامو کی بلے بقرد شادتے او بیا پشاد کی ماز او زوان ذوان مذکر او موانس مذکر تے کبش و او موانس سے ناجو من ذوان اسنیں او بیڑا کڑی دگڑی نہ دو دگڑی مذکر تے سوئی کبش او دگڑی موانس اسے ناجا دے تے کبش ناجا و من المعزیز نے او بیڑا کڑی د بیزی نہ دو د بیزی نہ دو د بیزی مذکر تے او موننسه انزوئ تیس او انزا د دې له پیداګلني پهول ورته از ذکر یعنی حرام کړي ده الله تسنیه ده پارا تغریب ده دا مذکر حرام کړي ده الله یعنی الته حرمت سره د ذکرت دو جنشي ته حرام وای امینون سه نو ته موننس حرام کړي ده دا تسنیه تقریبا ده پرموانس آرام کړی دا الله دا مذكر نم تعبیر موانس سره کړلې ایدہ الله حرام کړدی علت ذکورت ته تا اوسیدا دوانا ساوینو پر مذكر موانس آیا کې ذکورت توجنده حرام دی کده اونو صد توجنده سو علت دو حرمت سي شهره امش زمالات یا غاشرګر کړی دی لرا ارحمونن سه رحیم ایلت دا حرمت اجتیمال <سؤال> لید چی با دی ریحیم کی پیدا شن ذکر حرام شو سی شیده نبیونی بیلمن خبر کئی ما پا پوئی سر پا دلیل سر قیتا سرشنی و من الابلیس او دوخان نی پیدا کرلی دوا مذکر موانس دوخ مذکر ته جمل ہوئی او دوخ موانس تا ناقا ہوئی جمل او ناقا دیدل پیدا کرلی او من البقره 2 او پیدا کړل د دو غوانه دوا د دو غوانه مذکر مؤنث مذکر د غواته لکې سور او مؤنث ولکې بقرتون سور او بقرهتون د پیدا کړل نو کول ازکر مذکر حرام کړی دی الله او کو مؤنث امشملت علی هغه شرایګر کړی دی الله رحیم نو مؤنث ام کومتم شوادا یا وې تاسو حاضر مطالبه دلیل ګل الله اذ واسوا کوم الله کله جو کوم کو تاسو الله پدې تاسو حاضر وې چې تاسو به کې شریکات رسولی چې راوکن نو فمن اعظم سعودي غړ ځالم دا غچانه زرور کوي بل اعتراف دا غچانه جوړي پالادرو یو ذل الناس دی پارا چې غتاي خلکو لره بغیر د پوینه درو جوړي پدرو باندې خلک اړي دینه <تقلت> ان الله بشکل لا تعالی توفیق نور کې قوم ظالمانو ته نقولوا لا اجدوا نمما باکه جویشي نماتا محرما حرام الا ضایمین فیاو قرون کې باندې ماده چې الله کومه کړلا نه پدی کې به قرون کې باندې حرام نشتا الا یکون متتن مگر دا چی مردارا او دمن مصبوحان او یوی نه بيدون کې مصبوحان قید راغې انعام کې مخه سوراتو نو کی صرف دم ذکر شی او مونږ د مصبوح کید لګولاو اغه کید دل ترای او دم مصبوحان یا وینې بدون کی وینې بدون کی یو هغه وینه ده چې هغه په غوخه کی نه را حرام نه یوه هغه وینې چې درو ګنو بهږي دغه وینه حرام ده او له حما یا واخ له خنزیر او نو او فیسقان او یادې پلیت او فسقن یا ده پلد اوهلال غیر اللہی اللائبين... بی چه اواز پور ده شده پار د خیر اللہ پاگیم غين... دا او فسقن پسخن... یا تا ده پلیح باندې او په پا محط پانده دا محطا دا غا دا سی شهده... او فسقن پسخن... دا ده پلد دا پلد شده او یا يا... الا اکون فسقن مگر چی پلد مردار <تصفح> چه اواز پورش ده پار د خیر اللہ پاگیم غين... کده مذبوحینه کو ده غیر مذبوحینه چې ده غیر الله د قربت د فار په واسطه ورشه ده شه پلیدته او بیسکان یا یا بلید شه چې واسطه د شه د فار غیر الله پاغي چې ده غیر الله په نظر شنو پلید شو ښاښو نه به اخري دلبار باندې شال پروت ده نو پروت ویندا ښاډه پلیدته ده په مزمکه دفن کی او مټه پرتن ده څا د اخري بہنو ده په مزمکه دفن کی او که چاول پراتې په دپار باندې نوخری بیننو د پهم کو ځې بلوکنې او د پند ب کې مریشانې او للی غیر لابي چااز برې چې دپار د غیررو لاپغین په مننیست غ سوو چې متا شو غیرره باغین نو د زیات کوون کې زیاتې نه کوولهین او نو د حد تون کې زیات نه کو چې په دو مدو غستې د حد نه تیروتون نه کول چېې اوړه او سیزن سره بس کیو درلا کور تراوی کوردا داینه کولا فاین ربک بعشک سار بہون کے رحم کون کین و الیذین عادو داوس بیان کین د تحریمات قہری چې الله په یهود باندې بعش زونا داګه د گناونو دو جنبن کړو تحریمات قہری و الیذین پاکستان جو ځو حرام کړم پاوی کل لذی زفر کل لذی زفر هر ساروه نوکدار تا دا پی ما حرام کرو نوکوالا ساروه ما حرام کواغا ساروه کواغا او کواغا بل شن کوخی او کوار شن نوکوالی و من البقر او بنکریو ما پاگی دغواغانونا و غلغنمی او دبیزونا حرام نالیم بنکریو ما پدیو شحومو ما وازی دیو دغواغ بیزی وازیم بند کروان إلا ما حملت مگر اواز چې پورته کړو زهرو ما شګانو ديو او ال حوايا پرن شاپور چې کوموازونه غور بیا حلاله پرین چې اپيره چې کوموازونه غير نه غور حلاله پرند د ګرمو د پاسي او مختلطه بیازمين يا چې وځي داډو کې سره اډو کې سره چې کوم وخلګې دري دا ول حلاله ظائر گجزا نه دا بدلم اور کړه دې درا بيبغيم په سر گشه یو ديونه فرمانه او کړه جما پیغه حرامه کړه ننوم چې نه فرمانه کوي دا الله په حلال حرامي یو شبي بنکي بلشي بنکي کلم جهانن بندای او کړه جو زجرن باندې دا ګناده وځنه کله نیکانو مان تکلیف راولي الله په بنکي د پاره دو مرتبو او بدن باندې راولي الله په بنکي دا زجر او زورن دوجنه عذاب ولور کای ذېکه جد نام دا به دو کرمونی و له بې بغیم په سر کشا نهله سوواې کوون یاقیې منیوریتی نیم په انکس ضبو کاه پس تغزیب تضیبي و کوستا فکلو ای ربکم زور رحمه ستارب خوونې میربان دی وااس پرې الله د پرخی میربانې خوون دی پهله او نه او پسس کېږي عذااب د الله انقوم مجریمین د قوم دا فرمان سایقولو دا زم مشرکین او دلائل ذکر کئ دیات کئ سایقول لذین اشرکو او چوبو مشرکان زردا چ مشرکان ووئی او دا مطابق دی قیامت فورې بعضو په سیرین ووئی او ها بعضو په دا عام دی او کو قیامت یو کو دا بوئی یقول لذین اشرکو لو شاء الله کو که شاید الله ما اشرقنا منو بشیرک نو کړه منو بشیرک نو کړه زمو په شیرک باندې مهربان ذات خوشاله دي والا حرمنا میشه نباو بن کړه منګیشې منو په ځان باندې خوشینو بن کړه دا خدا الله خو غوږه منګه زکه من کړي دي تذالک دشان کذب الذین تکذیب کړه کسانو او چې مخذول دیونه حتا ذاقو باسن تر دي چې وې سا کوږه منګه زابو بو خانوم د غشنت انکار کړو مولا زاور کړا قولوا يا هلندكم اشته استا صبح من مين 20 صد دليلوا فتخرجوا لنا خيره با سي منتا صد دليل استي چې مونته راخاره کوي ان د تبيون الا زبان نهرا انتا سو مغرب ګمان بسي وين انتم الا تفروسون او نهتا سو مغرب اٹکليان اٹکل وي اونکي قولوا يا فرلل حجت البالغه لرا الحجت البالغا دلیل دے پورا دلیل پورا سے دے قرآن دا قرآن پورا دلیل اللہ را لگلنے پورا حجت دے دخل کو دا پارا چھے منی پر اللہ الحجت البالغا پلو شاک خوشید اللہ لاداکم اجمعین لار بے سمکروتا سپک ونڈا طول بے پی دیعت روستی ہوئی خدا سے اللہ نہ کئی خپل خوخی تے پر خودی پا خپل خخص و گرائش قرآن ہی خپل کی نیم خدا؟ فإن أخبر الله عنه قل ورتوه يا أهل أمه شعاداكم رابب لأولما أخبر شعر الله صفت ورحمان كمانا كرلا شعادا اخبل أولما رابب لأخبر الله عنه راشئ اخبر الله عنه رابب لأ آقسان جي غوائي كئي بيان كئي چه يكيننا الله حرام کري دام ندي حرام کري أغوية حرام کري دام فإن شعيدو قوائي وقردوين قدرالوه يجي آو دي والله ته شید مع هم ته به کوی نه کې سره ی نه وګوره که ټوله دنیا په یو خبره یو شو چې حقه نهوي تهی مرګیتان نه کې دې ټولو کوی وړ چې دا الله حرام کړې ته بهې مګیتیان نه کې چې د حرام دی والاته ته بیا والکس د بیا ات نه او مانېږ په خوشا د کسانو تجیبه کلی دو د یتون نوومله کسان او مې ربین یادلون او دو ذرو سره برابرې نور په هیل حرمت کین ور بسې او مې ربین ذکر کین تفسیر یې کثیر نقل کړ دی دیم جلدو صفه یوصل هواتیا کین دا ذولین مسعود ردن هو پاوله باندې اغه وی سوچ چې بځې باندې خوشحالیږي چې د نبی علی سلام وصیت اول نقد دا درې آیاتونو لولي دا یو سل دری پند وسما ته پوری دی زنه دا د نبی له سلام وصیت دی قول ورته او آیات الله راشه اطلما حرم ربكم چ اول علماء ما حرم ربكم هغه شه حرام کړل له ساسورم پتا سو باندې الله تو شرکو بی شه چې شرک او الله سره سره بر دا شرک الله حرام کړ اللہ تو شریکو کې لام په خپل معنا نه ده کله هم په خپل معنا شینی بیا معنا جوړيږي دغه معنا به داشي ادلو اول ولم احرم ربكم اغه شي حرام کړلې رب تاسو الله دا حرام کړلې چې الله تو شریکو نشرکو عدم شرک الله حرام کړلې نه چا عدم شرک حرام کو نه شرک دې ایسکو نو دیو جنا لب کې زید دې کلمه ظلہ د زې زره حرام کړی دی الله په تاسو باندې انتو شرکو چې شرکو کې دی الله حرام دا شرک الله حرام کړ دې چې تاسو ظلہ سره شریک جوړوي دا الله حرام کړل دېم دا چې دا نو سبذې په تقدیر د پیل سره شي اتلو علیکم الله تشریکو قل تعالی اتوما حرم ربکم او اضلع علیکم الا تشرکو دې سره پیر حذف شي لولم لم پتا سو چې شریک بنه جوړې دا الله سره چې دا اطلو د لاندې شي بیا معنی ده او یا منسوب دې وعلیکم سره بنا بر اغراء علیکم الا تشرکو لازم دا پتا سو باندې نشركو نشرک دربان لازم دې شرک پنه کوي یا بدل دې زما حرمنا اتلو ما حرما اتلو الله دشرکو بهش لولا ما چې د الله سره شریک مجړو او د الله سره ایذار مجړو الله دشرکو د الله سره ایذار مجړو او فراوی د الله په معنی نه سره ده لا دشرکو بهش ایذار مجړو د الله سره سوکو لا دشرکو اصدار مجوڑی دا اللہ سر سوکو لکرسو اللہ تقتلو کی لانا ہی دے پا کرنی دما بعد فرراوئی دا لانا پیانے دے لانا ہی دے لا دوش الله تشریقو شریک مجوڑی دا اللہ سر حصو نه ګټا نه لوټا گٹا نا لٹا نا ولی نا پیرے نا انبیاء نا ملائک اصدار مجوڑ ہوئی شرک نئے پاکو گنائی وبلوالدین اصانا او کوئی دا مورپدار سر خسو ابے دادا سرخه کا احسان کا دنیوی کارن کی دہی خبره منه، دین کی مانا کو قران دې بندي مورد زان سه شيخ رخ کړل قران ته کیندې کې نه ماني قران بوې د دین پرکار کې نه ماني ولا تقتل اولادکم او موږ نه بچ خپل منیم لاغ دې یې دې پکرنا بچي دې یې دې پکرنا موږ نه دبه شو اجل دولي یو ارو بخل بچو اجل چ جنکه پیداش نو مړي کولې وې ځدا موږ چارو بنکار کو شرم دي دین د خپل بچو ځایلداري چې هغه د قران او د دین د هدایتونو محروم کړي اره د دې دنو ولې هغه بار ملکونو ته ډیگری اسې لګي قرانونه و نه دین د خبر نه شي نو سبب لوی او ده باندې عقلداریه دي عقلینه پرویځی دي عقلینه بل بی دي نه د قران نه محروم کول دا هم د خپل بچو ځسني وجللی په کار دا چې دنیا تعلیم سره سره وله د دین تعلیم هم ورکي دین تعلیم د دنیا تعلیم اول دی په کوونه ل کې نو د دغې سره د ورکه مدرسیددي مانې اوې سا سکول للیخ عام ل لران ور او درس ورته خوران ورته د کويون ااصللاې کې که نه نه تا د دنیا پاغمانې پیسې ورکرکئ اورې کنه وسالم پیسو ورکه معنا او چې موله سير درنه د دو سرفو ته طالبکه نه اغه ير دا په پیسو وخت داسر تندراسي اورې کنه نو ته پهل بچو وینې نو چې د بچو پروارش دین نه نانو نرزو کو کوم من خوراک در کو تا او جوتا جمعه ته ولین علم له ولن راو باسه سړیا دا بیا او سي بي واريو طالب mula بشني بیا او امامتي کي پيماتي کي سر لوکي پايي سي کي د زانه په خولو کو تلوري نو ته د علما دا حال وګورې ری پڑھه ته څنګه دې علما علما څنګه دي اوري کنا او هغه رسول پيماتي کي شان شوکت دي وګوره خوراک دي وګوره او جامي دي وګوره بازار دي وګوره اوري کنا ځان ته وګوره بس خاجامو ګرځي کوستا نو قارون شندې ییدا شونې به دا خو اسی دې بخل خیال کی وی قدام علاشنی بیا سخری الګا دا ټونه علماء دي سونه الله فنا سادی اوري ہوتا دې سره نخ غره کې دغه جنره غرزی کې چې ته په منډي کې چي نه سي بیا وځاري او سیدا وښیو یو دریمه گاجمیر تروانو زم ما سره درفيق دا زوم غلام او منګه ته دې ما سره شاګردم او رمضان دې در رمضان دا شپګيشتم او وښتمه روژه په بخل تو کې وي پدې شی کتابونه میټړم ما خام ټیم دیو بانګیو او راځه ادور د دوه ټوکر ورېږي امهغه دل اندر سره انګټ پانی بشتر واړول پولیسي دمګو الله رخي ادا نه ما په دې لکه سوچم مې کو چې له زمګ د ژوند داخله خبر شي چې طالبان دونه سختې رازي نو مې اوس لري بخبر بچي علم لرن وي سره ما جخ پر لته وګا ما مې کو زمګ دړه د خوشاله نه ا او سرورنا خلق خبر شو چې طلبه سونه خوشاله نو ار یو سره بچي غو نه ورس مدرسه را غو ریکنه دغه دازي خوشاله خوشوري اعلان نه کوي چې دا غځنه ورږي تبسمندي کې پوشدغه حیوان راځي من حيث التصيب بچي دي علم لو باسا ورې دو اولګینه وړي دین پیوکا سوال واستاپ محلکی دین بیانې قران او بیانې وازبکه نسیت بکه ایتو ما اوصا بکه ور کتاب رسولي کې من لم لا مونيه بچین دين ډيره فکرنا نه نو نرجوكم من خوراک در کو تا او سو جو تا ولا تقول فواحش من دي کې به حياته ذکر له دینا شرکی شرکي پهلې هغه چې پټي شرکي ديقادي عقيده شرک ساته مساتن ولا تقتل او مونيه نفس ا حرام قتل الله الا بالحق مگر په قانون در شرين په قانون در شرين قتل کردے حاکم و قتل مڑکی مرکی زائلیکم و سواکم دا حکم کے اللہ تعصب دے لال لکم تاقلون دے پارے دا عقل کار والے ولا تقرہو مال یتیم من دیکھے گے مال دیتیم تا مگر پاغ طریقہ چاگہ دخو اگہ دخو مال کے مزدوری کے گٹھوٹا کے ذان دیڑے لین دا جائز دا حتہ او یا خو مال دا خپل مال کو مناسب طریقہ خریب بیا خیر دیں حذا ایبلو غاشودہ تر دې چوراسیږي ځوانې ته غلوه ته د وب سړې مړشي بچي به اېمانان پاديشي او شومې په کړې دې به تراشې پلان کې خیرات ته الګا دا خو دې اېمانانو مال دې خیرات کړي ته دې مال خورې اور خېټه تاځه ته تا به سوپو کنه حذا شد غاشودہ واه فل کېل فورور کوې پیمانا ول میزان او جوک میزان جوک قرانو میزان دې دلار الګل په دې خپل اقدام او اتلا او سمشه شپلا روان شان یو سالي کوئی کتاب وسنته لسيرفين بلوت الناس في هذا المحكم قران سنت دا زمہ تسوتي نا پدي باندې ما خلق خلق تلما جو څوک پدي پر رواني څوګني ا نباجي پديو کې اگري چا غفلار روان دي باجي پديو کې اگري چا غو کوتي يلارنه قرآن سنت لسیر فین بلوت الناس فی هاد المحکیم ومنهم زیغ لا خیر فیم ومنهم جائز تجوید شکیم با جی با کی با حق روان دي ما اکتل دا قرآن سنستا که سوٹا ایدان دا میزان دے پا دی اخبر اقیداملو طرح چی پا دی برابر دیکنو والمیزان اور علیکل ایدان اللہ جوک بلقس دیں لا نکلف نفسا تنګریب نور کو نستم اگر په اندازم ستاسو طاقت مناسبه حکم دي دا نه جي ستاسو طاقت نشته الله پاک مجبورہ کړی چې زم مال طاقت دي نشته نه حجلمزه چې زم مال طاقت دیوشن الله ورشن دا شان دا نور ستاسو واسه مناسب ني و اذا قلتم فاضل او کل چوي نه کوئی نفاضلو نو برابر وینا کوئی حق برابر وینا تله دیو جانب ترزداري مکوئ فاضل نو برابر وینا کوئی علاق ولو کان دا قربا اگر کئ دغه سره سخپل د چا خلاف چی بیانې اغه سره خپل ول نه خدغه خپل د پاره په پا دروغ بیان نور ک په دروغ و گوین نور ک ولو کان ذا قربا اگر ک دا سړې د چا خلاف چی بیان کوم زما خپل خو یې مرشتیا جم دا ولو کان ذا قربا اگر چې ده زاد مال قربا ما ته خو اگر چې دا مال را ته خو دے خو غويده حق ورکوما دا مال طلبداری نه کوم دا مال د پاره غوينه ور کوم او بیا ذل نه پوکونو دا الله پروا له وکي زعلیکم دا تاسو سم وسواکم بی حکم کې الله پدین دې دا پاره چې پنواخ لهی الله دا حکم دې لګی لعلکم تذکرون چې پنواخ لهی خلګډیر خپنواغس او راځین او کینی ورتننه پن بساوالي او لعلکم تنامون نه لےلې چې روزل خو خوونو کوي د سینې دی نه او دې کنه لعلکم ها چې لعلکم ها تاسو به کې د تکلمون خبره وګي ځانله جريو کوي نه راشه قران تکینه پنواله پن بسنګ اخلي قران او بیانېږي نو ته ورته کینې لګړي ځان ستړای کې کی اورڑا دسڑی کہ ان پبل بان جورتے اس جی ستے شبار تو سی اوے کنا کہن اور تے او یہ دین زما دے رسل لارنم مستقیما نیغا فتتبعو فجی قران بصراوان صحیح دا جی سوئی اندا بخپل دا ساس سوئی دے تے او مذهب مختلف لارو په دفر <تفرق> کبی کومان سې ورړ تاسو در اللا د کتابو ظ کوم د ت اووا کومبی ح کمم کېله س پدي لاله کوم ت تخنو د د پاه چې پ چې دذا سماتنا د کتاب, کتاب, کتاب تماممن پورا ال په پ ت کا احسن چاگا و خوم پا اغا طریقہ چاگا بہتر اغا دخوم بہتر مسئلہ پر گور کڑوا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب رکڑو علی اللذی پا اغا مسئلہ چاگا و و یعنی پا حق باندی مولور کڑو در دین بیانو پکین علی اللذی پا اغا باندی چاگا و خوم اغا بیتر اغا بیتر اغا بیتر پا اغا مسلا چگو خو، پا اغا طریقہ چگو خو، پا اغاقید چگو خو، پا خاکده مور کرو و تبسیلنا او وضاحتو لیکل شئی دا پارد آریوشی دین د ضروری شی لیکل شئی دا آریوشی چی کم ضروری دے اضافت دا پارد آهد دے دا پارد آریوشی دین چی کم ضروری دا دین ضروریات پا که اللہ بیان کرو او دن ادائیت و رحمتنا میربانی د الله هم دپاره چې بللیقا ربیمو په ملاقات د خپ یومینون ایمان راړی کی دیو د الله ملاقات با ایمان راړی اوس ترغی ووررکې خوراندته او دللی وهی وا دا کتاب د کتاب دی انزلناو ماه لګل دی مبارهون برغتون والله دی دا کتاب برغتون والی خو د چا دپاره چېڅودی کتاب د کی نه او او تو جوورته وکې قران وي دا قورلقرآو فست ووقرآ چې بیانی غ کې وانسيتو چپ شو خللهدی نیسا خبرې مه کوه غ ورته کېده خاوششه او دس کې نه په چپ خو کوه میچیاې کې نه په چپ خوله کوه که پاسې کې نه په چپ خلله کې نه چپ شو ورته چې په توانې را هم او ګوره هم په ځان نه کې بیا ګرېږه بیاجو خبری کوهقرران وي مباره کوونه. دا برکتون والے کتاب دے زان بانج برکت پیرزو کا را شکین اور توفل اور کا چه برکت در منجلان نازل کی فتبیو پڑھی کتاب سرانشی واتقو او یری کی ذالانا لعلکم ترحمون یذہ پاران چی بتا سو رحموشیم دا کتاب مول را ولی گو انت تقولون الا القران مول در کو انت کراہیتان تقولو یا لی اللہ تقولو چی قیامت کی دعوه نوائی بیا دعوه نوائی انما اندل کتاب یقین را لگل اشیو کتاب علا تو ایفتین پاغت ورڈالو زمون مخیم وین کننا یقین منگو اندر آستیم داغید و لسون لغافلین بخبرام اللہ چی قیامت کی بیا دعوه چی یا اللہ منتخو پتنوا این تو یهودو لا تا تورات ور کړو عیسائیان له انجیل ور کړو موږ باغینه په یینو نه لایا قرآن درکو اوس به قرآن ځان فوک غنو نن دنیا دراشکه نور تا ورا توجو او توکا او ری کنا قیامت کی بیان کی وارمان کې خوخ پکې لري بیا دنیا ته نشراتلې ن زکه می کتاب درکو ذم انت تقولم چداونه وای او تقولم ان الله تقول کداونو ی قیامت کې لوانا انزل الکتاب کاش پمنګار علی گلی شو کتاب لکننا آدامین مونږ به دایته داغینا مونږ سره کتاب نشته نو ته مونږ سره کتاب یې نو د ژوند زیات پېدایته فقط جاءکم یقین راغتا اوسنا بینۃ من ربکم کار دلیل در اوسا سنا کار دلیل الله را علیکم وہ ہدان او دا کتاب ده هدایت و رحمه او دا کتاب ده میره بانی دا دامی دردر کو دلیل ده هدایت ده میره بانی دا و من ادلمو نسو ده ظالم ممن دا غچانا تقذیب که پیتون دا اللہ غر ظالم اغده چه قرآن بیانی گی قرآن رو تبیش که دا الله اللہ نده مرده خدا مولین دا زان لگی دی دا بگه زان نخبری کئی دا غر ظالم ده من من دا ځانا تدزيکړه اتونو د الله وصادف انها او اوري د قران نا ظالم ال غړ ځالیم بیانی چې بی بی قران به اني وي تنډडकي ځانت نه محروم کئ سنل ذین ازردا بدل او غاګسان ہوتا یزفونا چې اوري زمذ آیاتوننا سو ال ازبنا کار ازب بما کان یزفون پس ولدي چې اوري د قران نه ال چې د قران اوري سخت تصاور تپوز پتی نکو او ری حل انظورونا استخیب دنیویم اخیرت خل افریدہ دنیا کیوں اللہ نیولکے گوڑے اللہ دا گریب نویرے گا اسی نچو دی نسی حل انظورونا انتظار نکیدویم الا انتاتی اون ملائکہ مگر چراشی اوتا ملیک دا عذاب او یاتی ربک یا راشی عذاب دا ربستان او یاتی بازویات ربک یا راشی بازی نخی دا عذاب دا رفستان، دا عذاب بازی نمونی راشی،, راشی نور نمونی راشی، سیلی راشی، جپارل راشی، لاینفا و نفسان، پیدا نورکی و نفس ایمان و ایمان دا غیم، پده وقتی بیا ایمان پیدا نورکی، شده اللہ گریب روارا سیدم، اووی غستی، بیا توبو با سیدم ایمان راړم لم تکون آمند من قبلو چی ایمان نراد پو خواهم، نو مشرک لا داغ ایمانم پیدا نور او عاسی لا عاسی لا داغ توبون پیدا نور او قصبت پی ایمانی خیرہ دا او قصبت پدی مخیطر ل... آمنت پانی لم تکون قصبت لم تکون آمنت امک کو کا او اولا انفو نفسن قصبوها فی ایمانی او پیدا نور که نفسا قصب داغو پی ایمان کی عمل والا پیدا نہ ورکئی لم تکن قصبت بھی ایمان اخیران ای چا <coughs> الحمدللہ یادیکم اللہ عصیم ورکا <عارفا> چا پخپل ایمان کے عمل خنے کرے हाँ. چا پخپل ایمان کے عمل نہیں کرے منافق پخپل ایمان کے اخلاص نہیں پیدا کرے گنانگار پخپل ایمان کے مقت کی توبہ نہیں مستلی ندہ ورکت والا توبہ او اخلاص پیدا نہ ورکئی مانه داشوا او کسبه بیمانه ولا تنف نفسن کسبه بیمانه او پیدا ور کې نفس تا کسب کول دا په ایمان کې خیرن خیر لم تگون کسبه بیمانه خیره چې نه کسب کړ په خپل ایمان کې خیرن اخلاص چې منافقي مخ کې نه اخلاص نه یا خیر چې اگر توبه ازاسې دیو جن مدارک وې لاین په ایمانول کافر ولای اخلاص المنافق او توبه العاصی نه ده کافر ایمان پیدا ور کئ نه ده منافق اخلاص پیدا ور کئ او نه ده ګناه‌ګار توبه پیدا ور کئ دا عذاب لدو په وخت کې بیا توبه پیدا ور کئ دا مانا. او که سبات په ایمان اخیرا چې نه کاسب کړي د په ایمان کې خیرن خیر خیر سره اخلاص د کافرو خیر سره توبه د عاصی کی اخلاص کافی امر مخ نه پیدا کړې اوس ور اخلاص پیدا نور کړي او آسی مخ کی توبنی وی سړي چې عذاب وی نو توبه پیدان اور کړي توبه اوس نه قبلي قول انتظرون هوه انتظار اور کړي انا منتظرون زو انتظار كون کما تاسو منتظر کوئ دا الله د غریب زوم کو مچکل راغې انا الذين يغناقسان فرقوا دينهم تاسو نسې غخل دینه وکانو شیا او شډلی ډلی لته می نو ن توجوونه پیشین پ کې ګې تتس کودا الله ترونه نئ ان نه معو میقن پ سره جو س شله تا سونونه بیاون خبر به کې الله جوول لره ما کانېفلون پاغې چې کولی د منجالحنه ې چا چې راتل وکړوبللحنهې په توهيدفلوا شثال درلس دوګنه غې دی اکده توهید وړه نیو آقی دا پلستا یو عمل پلست دی دست صحبون بور کئی ومن جا بی سیاتی چاشرات دوگرو بی سیاتی با شرک سرام نفلا یو جزا بدلنش ورکی دی الا مثلها مگر بشان دا شرکو داغ شرک یو بدلو علا ورکولیش دا شرک شانتی بدا بدلو علا ورکی با یو دا شرک بدلیو پلستن ورکی دا دا اللہ تعالی سا دی دا اللہ تعالی رحم دی کی نیکی دیو کرا یو پلس ماری قران تا کینا سی یو قران دی پر رمضان کی اور دو لے کر لس قران چتا اوے واجوری دو اور اور شرک بدلے اوپر ور کی ہاں گناہ بدلے اوپر ور کی اللہ مہربانی قران جڑو کرا د غیوس اندر کہیں چوری قران نہ کولا الا مسلا مگر بدای شرک نو بدلنه شور کې دي مګر په مسل ده شير شير شانتي سزا ولر کې سختا وهم لا ظلمون پدی ظلمون نشي قل و انني اداني يقينا الله لار سمکل ماته ماره وو ما تعالی لار سمکل تني کوي الا صراط المستقيم په طرف لار غلار داد دا الله يسانده چې په قران کریم مضبوطو د قران طرف ته تل لار سمکل دینن قیمنو دین دې مضبوطو دا مضبوط دین دې ملت ایبراهیمه دا دین دې ایبراهیمه الرسول الله حنیفه ولارو په توحید ماتون کې او شرک او ماکانه من شرکین او نو دې د ډلې مشرکانو نا قلو ائن صلاتي ونسوکی یقینن عبادی بدن زمان ونسوکی باطی مال زمان ومحیاه او خیر زمان او مات او شر زمان محیا ژوند زمان یعنی خیر زمان چون کې په خیرونو کې لوې خیر ژوند دی نو فرض اهمی ذکر کو کولی را کو او محیا یا او مات او شر زمان ممات ها. ذکر د فرض امامات د بشرونو کې لوې شر دی نو ذکر د امات کوم رات نه سرش تکلیفونه شرونه وامن بمااتي او شر دماو تکلیفون اعظم لله الا الله طرف نه دي چرود د مخلوقاته لا شريك له نيشته صدر الله غره پدې کې دي کې الله سره رسول شري نيشته و به ذالک امر تو پدې معنی الله ما تېلي جي گردن ما ته کېدا وانا اول مسلمين ذاول د گردني خودونکو نيمان نقول وا الله بې ذال لانا ابغي ربن تلوكم ربو بل چاہتا ربو ایما داکی دو سادن جی بل سوک پوشتے داکی دو سادن جی بل سوک رامت کی بل سوک دن نکی د دبادو جی موارشتے بل رب طلب کم وارب بکل لشے اواللہ رب دیدار سوم ولا تقسی بکل نفسی او نکی حری و نفسوم امن نکی حری و نفس الا آلیا مگر سزابی پدوم ننچے سکی بد در جی سزابی د گرزی گیم ذدن او د بوستون ولا تجرو او نش پور د کولیو پور د کې بوج دبل یو دبل بل ګرانې شپورتک وله او حديث کې راځي ان المیتہ ل يعذب بقالی مړی د کوروالو په جڑا تقریبا ملایږي عائشه رضی الله عنها ته پوس کې کې دا الله محبوب قران خوې ولا تجرو واجرته اذر او دا جڑا کوروالو کې تقریبا ملایږي نو علما دا حدیث مان انالمیتہ یعذب ببکالی مړیلا سزا ور ګولې کې د په عملو د په دنیا کې رد منکر نو کړې د د کور کې بجړا مړی بس کېدا د باندې ذکر حرام نه مکوئ نو چون کې دا رد منکر د فریضه د په دنیا کې رد منکر نو کړې نن دې مرشو په د باندې خلک ځای سزا ورته ملایي په ور سړي په ژوندانه باندې پخپل ژوند باندې رد منکر کړی کور کې مړي باندې جڑا کی د منګړې چمکوې دانه ځای نه نکودې مرشه د باندې خلک جاني بیا دستانه اور کولی کی بیا خپل ځموه فارغه کړل ان المیت ال عزو بیا وکالي مړي له زاور کولی کی بیا وکالي پجڑا د اهل باندې چې خپل پرېزن وعده کړی ایا مړي له زاور کولی کی به تر کې وصیت یې دل چې خپل پس منندگان جو وصیت کړه چې ګورې زمو په کور کې خو وګورې ما به سمه نه جاړی چې دا وصیت نه کړم بده ورساوور کولې کیه تاګه دا مانادم ها نو سزا ورکولې کی الا مسلمان ها قران وای غیر الله او غیر ربن ورب ولا تذرو گل نفس ولا تذرو اجرتن الا وذرا قران پورته کولې یو پرورته کوون کې پ د بلوم یو د بلکړی چې پرورته دا د قانون دے سما اهبی کوم مرجی کوم بیا تاسو په دررب تا گردته ساسودي په یو نه بیکم خبر بهې تاسو د می کوون تونفی تخت تلیفون نو پهغسه کې تاسو به کې اختلا کوم په الله ذاات جالو کوم ګدوې تاسو خللا پ په یو بلپسې پهما کې یو بلپې پلار بهې بچے پاتې کی به بل پاتې کېږي ورفا بادکم پورتکڑی دی بایساسو درا پا وقبازین لپاس دا بازون درجاتین مرتبین پورتکڑی دی بایساسو پا بازو باندی پا درجو کی بازی بازو باندی درجو کی پورتکڑی چال علم کی درجی زیادت ورکڑلا چال پا مال کی درجی زیادت ورکڑلا دا امتحان کئی لیولوکم ازمیش کی پتاسو دی دل دل, دل نوی رکڑی داستاشواؤ جو توی سنبالی او زیبتینو ننا د ایمتحان درکرای چې موږ خپل درجي کې حق سره ترلاسه کنا رسی چاله درجو ورکلندو مال اغوان امتحان کوي چې مال په ځای لګي کنا لګي د علم اغوان امتحان کوي جگدار تا علم رسی کنا رسی له وګونکو فیما تا کو باګي درکلتا اوستا ان ربکه یقینا ساره سريولي سائق اب زر زده پر کون کې نه و ان ولغفور رحیم او بشکالا او بخون کې رحم کون کې دے زر عذاب ور کون کې دے دا سورته انام د قوانين نه سو خلاف کوي او بخون کې رحم کون کې دے خدا مني اخر کې تفهيب او بشاره ذکر کو عذاب ور کې نه منونکو او بخانه به کې رحم به کې پاغچا چې منو دلګیتا انام قوانين ضابطي ومنل و